fizic, tactic, dar în special mental, care să dea totul pentru fotbalul românesc cu cea mai bună disciplină, cu cea mai bună mentalitate de învingători, cu spirit de echipă pe nezruncinat din prima până în ultima secundă. Primul meci oficial al lui Christoph Daum pe banca echipei naționale va fi pe 4 septembrie la Cluj cu Muntenegru debutul preliminarilor pentru Cupa Mondială din 2018. Antrenorul german trebuie să califice România din grupa din care mai fac parte Polonia, Danemarca, Armenia și Kazachstan. Doar prima clasată merge direct la turneul final, locul al doilea va disputa baraj. Îmi place filosofia noului antrenor. Seamănă, știu, poate fi rezumată uh, cu panseul lui Haji. Ai n-ai tragi la parte. Și da. ca să fie bine, ca să nu fie rău. Expozeul a fost foarte frumos. Nu? Da, Cum o să facem noi, o să devenim puternici, o să avem O să mâncăm banane când suntem mici. Da, da, da, știi, adică se schimbă, tu e Asta a venit și a tras pătura, știi? Și a găsit sub ea semințe, mâncam în pat, gata, mă, de mâine încolo. Facem curat. Facem treabă. Să de, da, cine știe, oricum o să ne distrăm Asta e sigur, că deja e Iureș Mare de tot Cu Gigi Becali, cu mitica ăștia Carta da, vechi au luat am, foc Stai, am, văzut, mă, ne, ne. am văzut că toți pușcăriașii Din fotbalul românesc sunt uh, foarte Dezamăgiți și spun că, domnule, o bătaie De joc, ei n-au fost bătaie de joc Dar măi, pe cum, vine neamțul deci, Banii mei Deci toți hoții, mafioții, condamnații Pușcăriașii, cercetații Penale, evazioniștii mizerii din fotbalul românesc care au distrus fotbalul românesc, domne, sunt în foc și pară. Mamă, numai, de, numai când îi vezi pe ăștia că de supără sunt, te duci în partea cealaltă dacă ești obișnuit. Fugi de ei, da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. 7 și 21 de minute, hai că începe și deșteptarea Da, deci oh, v-ați uitat la urmă la meci? Aseară? Uh, bucăți de meci Nu cred, nu l-ai văzut pe tot? Nu l-am văzut pe tot, am fost Ai plecat adormit? un pic în, de în deplasare Na. O să vă povestesc așa, am fost la plaja Europa FM uh -huh. O să intrăm în legătură directă și cu Teddy puțin mai încolo Ca să ne spună ce și cum despre plaja Unde vă invităm toată vara Mi-a rămas în cap uh, penaltiul ăla Pe penalti? Da frate, -a ce a da, nu înțelegea nimeni ce s-a întâmplat și și eu m-am uitat să vedem Deci arbitru, cum era, Rizoli? Rizoli Rizoli si. Da, arăta punctul de la 11 metri zic, ce-a făcut asta frate, la ce? Adică s-a terminat repriza sau... Și o ea la colț Și la... <laughs> colțul terenului Serios, n-am înțeles după aceea am văzut reloarea Da, A boxat acolo... Svanen Nu fi fost -a -a fost, De mult n-am mai văzut o fază A fost și liniștea S-a făcut liniște pe stadion da. <laughs> că a murit unul acolo, știi? Cunosc liniștea aia da. <laughs> Cuba UEFA Șubătorii 0 gol Golbanel Dezorientați Că nu vă Și ce n-a fost moment. Da. Și după aia așteptat toată repriza a doua să dea și Nemcea un gol. Și-a și -a dat, și dat tot francezi. Da. Bine, Griezmann era super fericit. Ce față de copilă are și aia facea da. chestia aia. Și acum toată lumea sună cum ducea mâinile. Și acum da, toată da. lumea sună și vorbește și mă sună toată lumea să mă felicite. Ha, ha, ha, ha. Ce drăguț era. Asta. Bine, eu m-am culcat în ultimele 10 minute. Și mă așteptam dimineață, da, să fie alt scor, da, știu. că exact. poate s-a dus la penalti <laughs> da. Da. A, să fie iar o clasic germană unde. Da da da, da, da, da, nu da, merge. Bine, dar coment comentatorii așteptam. de la Pro numa asta au spus, adică toată repriza a doua asta a fost mesajul lor. Și Germania care întoarce rezultatul și Germania care a mai fost condusă cu 2-0 și Franța care n-a bătut niciodată Germania Bine. și aleași, din 1951 s-a mai întâmplat și aleași, nu știu ce. Înainte de 2-0, nemții au fost pe ei cumva mm -hmm. o bună perioadă și toată lumea se aștepta să da. De și am stat degeaba Am așteptat degeaba, am stat până la final Eu am ținut cu Germania Remarca, am ținut cu Islanda, am ținut cu România Nu știu cu cine să țin în ce domnul, <laughs> Între Portugalia și Franța Nu, nu mă așteptam să țin cu Germania Ba da, am ținut cu nemții uh -huh. Am ținut cu nemții ce Și să... că noi suntem un trus franțuzesc Aș... <laughs> N-am ținut foarte tare <laughs> De fapt știam, uite ce se întâmplă Dacă țin cu nemții <laughs> Întrebarea dimineții Da. Stai că Luca tocmai căsca și când și a dat seama că vine momentul lui, s-a oprit așa și are o privire. Exercițiul fiecărei dimineți ca să și explicăm lucrurile. Da. că după ce noi facem intro-ul ăsta, despre care Luca nu știe absolut nimic, că nu are desfășurător, E să ghicească el care e întrebarea dimineții după fiecare dialog. Da. Ia spuneți domnul Luca. Deci acest dialog ar trebui să introducă mai mult sau mai puțin da. logic. Nu da. am crezut că... Asta e o, doar o introducere a dialogului de introducere, știi? Da, nu, asta, asta a fost. Am înțeles. Întrebarea dimineții este: Cum ți s-a părut euro? <laughs> Pe ransamblu. <laughs> Da. Și cu cine ai ținut? Da, da, raport cu cine? Bine. Cu lira sau cu cine? Da. da. Nu, Luca, n-ai nimerit. Mamă, dar pe cuvânt trebuie să stabilim un premiu. Fii atent. Deci trebuie să stabilim un premiu pentru Luca în momentul în care o să-i nimerească, să-i dăm ceva. Pe da, bune. -urma, ca tradițional la -urma? Nu trebuie, nu trebuie să-i dăm un premiu mai mare. Două șaurma. Două șaurma și un burger. Întrebarea dimineții este ce aștepți? Da, că tu ai așteptat să-i da. găsi A mai da, da, da, da, da. da. noi. Tot. Da. Da. da, ce aștepți? Ce aștepți azi? Ce aștepți? Sătura da, viitoare? Ce aștepți de la viață? Ce aștepți în stația de autobuz? Ce aștepți? Răspunsuri la 1769 pe SMS tarif normal, da, 1769 și, și pe Facebook. Și pe Facebook și noi citim mesaje și o să ne distram. Dacă da. și vă, cafea și fi simțit o pe asta, <laughs> să știi cu da, Ești deci acolo, da. Ce aștepți? Eventual și de când, știi, aștepți. Da. Și de când tot aștepți. Și da. că mai sunt măriri de salariu, de exemplu. Mulți o să zică treaba asta. Da. Și e interesant să aflăm și de când așteaptă. Ioan... 725, 1, 7 și 25, 1769. SMS-uri, ce aștepti? Asta a fost uh, propunerea Ioanei, să știți cu întrebarea ce aștepți și eu am zis, ești sigur că o să răspundă lumea la întrebarea ce aștepți? Și a zis, da, da, o să fie diversitate, să vezi. Ia să vedem Sunt foarte cu diversitatea. <laughs>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 Intre pe live pe și află programul complet al celui mai tare concert al verii. Europa FM live pe plaja, cu sprijinul primariei municipiului Mangalia, Refreshed by Pepsi.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 Acum zburați de la București la New York cu escala la Belgrad, beneficind de 5 curse avantajoase pe săptămână. Vizitați orașul care nu doarme niciodată. Bucurați-vă de ospitalitatea sărbească având la dispoziție 3 opțiuni de meniuri și o gamă largă de activități de divertisment în timpul zborului, la clasa economică calitate de oaspete la clasa business, vă puteți relaxa în paturi complet plate și puteți mânca oricând doriți, alegând din meniul nostru a la cart sau Dine Anytime. Pentru a face rezervări, vizitați airserbia.com sau faceți o vizită la agenția dumneavoastră de voiaj. Așteptăm cu nerăbdare să vă urăm bun venit la bord! Air Serbia. Noile aripi ale Europei. Mă și enorat și în casă arde gazul, pe tata nervii l-au lăsat că bine nu a izolat și ăsta ne cazul Termobloc Izo, cărămidă cu izolație incorporată de la SICERAM, pentru căldura căminului tău. Mașina ta te ajută să vezi unde parchezi? Sau știe să evite obstacole? Sau se conectează automat la telefonul tău? Dacă nu, atunci nu e o mașină suficient de inteligentă pentru tine. Alege Iaris cu sistem infotainment, cameră video pentru parcare, Toyota Safety Sense sau revoluționarul Hybrid. Toyota Yaris, condus de inteligență. Acum, începând de la 8.290 euro, te vei inclus prin programul Rabla. De joi, la CellGross reducerile sunt în toi. Săptămâna aceasta ai două pachete de delicat găină la 12,99 lei și detergent Persil Power Mix Color sau Regular, 14 capsule, la doar 15,99 lei. Oferta este valabilă între 7-10 iulie în limita stocului disponibil. gros, Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Adu perfecțiunea tehnologiei în casa ta cu Hotpoint și Indesit. La eMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicele din promoție. Comanda acum de pe eMAG mașină de spălat rufe Indesit INEX, 7 kg, cu 1000 rotații pe minut, display LED și clasă A+, la doar 949 lei. eMAG. Online va fi mereu simplu.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 cele mai bune oferte le găsești doar la Practicăr. Grătar diametru 38 cm la doar 24,99 lei și Orhidee falenopsis la doar 19,99 lei.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 Bunătățile pentru toată familia îți aduc plușuri pentru cei mici. Săptămâna asta la Penny și XXL ai extra puncte bonus cu lapte HTL la Dorna. 1,5% grăsime 1 litru la doar 3,49 lei și salam rustic Cristin 300 de grame la doar 4,89 lei. Strângele și vinul la Penny sau XXL să-ți iei plușurile vita force. Penny știe ce ne place! 20% reducere pe loc la toate produsele. Vino azi și mâine la noul magazin Flanco București Cauflan Mihai Bravu și beneficiezi de 20% reducere pe loc și de 20 de rate fără dobândă la toate produsele. Grăbește-te la Flanco de lângă Cauflan Mihai Bravu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 la doar 12 99 lei. și leis Max Chips din cartofi 125 de grame diverse sortimente la doar 3 ,39 lei 39. Mega Image, inspirație pentru inima case tale. 20% reducere pe loc la toate produsele. Vino azi și mâine la noul magazin Flanco București Kauflan Mihai Bravu și beneficiezi de 20% reducere pe loc și de 20 de rate fără dobândă la toate produsele. Grăbește-te la Flanco de lângă cauflan Mihai Bravu. Asta ocupăm Marea. Hai cu noi pe plaja Europa FM. În fiecare zi suntem în direct pe plaja dintre Venus și Saturn, cu cea mai bună muzică, distracție și concursuri cu multe premii. Trăiește vara din plin cu Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Da, da, cu deșteptarea ocupi marea. Câștigă în fiecare dimineață o vacanță la mare. Ascultă Europa FM, prinde parola de azi și câștigă vacanța de mâine. Toate detaliile pe europafm.ro. Deșteptarea, împreună pentru o dimineață mai bună. Pleacă, mâine o să pleacă. Șocul durerea a venit și nu mai pleacă. Lasă-mă să mă Europa FM. Cea mai bună muzică. Ai ales Europa FM Ea abia aștept diminețile De dimineață, de la 6, de când mă trezesc Sunt pe Europa FM E o plăcere să stai să-i Pentru că sunt foarte haioși și glumeți sunt la glumele lor și unele subiecte pe care le mai dezbat E muzică diversă Îmi place tare mult muzica voastră Lucrez în birou și vă ascult toată ziua Și sunteți dragi Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine În la 5. Vița de vie pe plajă în vamă la 5, Cum s-a nimărit cu piesa asta? Cu plaja? Mm. Cu nu n-au o plajă. să fie la 19.30, știi? Dar mai vorbim, poate o adaptăm Avem Vița de Vie în seara de duminică Pe 31 iulie, la live pe plajă Cu zdob și zdub, Robin and the Grimus, Byron și Lezele fan bizar între timp, înapoi în realitate. A apărut un nou termen, un nou termen, pentru finalizarea pasajului de la piața sudului din București. Păi nu-i 31 decembrie peste 2 ani? 2018 sau cât era? Este penultimul, ăsta s-a anunțat penultimul săptămâna trecută. Păi stai-mi puțin, că au dat unul de ăsta o lună și s-au prins că nu funcționează. Și au dat unul, au zis că 2 ani jumate. 2 ani jumate, frate, l am termina. Și am ce... Păi, deci, deci, -cred. De asemenea, gradul de finalizare al pasajului S-a -a, a scăzut iar? Uh, stai că nu mai știu Am, că să... am trecut eu ieri pe acolo Chiar am trecut a, și... crescut. a crescut A crescut? A crescut un pic, da Ce deci, păi, înseamnă ce, ce păi, muncesc irreal. ăștia de când avem primar nou e, de Se vede că muncesc patrulea, Al patrulea termen comunicat în numai o lună Doamne, al patrulea termen și al weekend, patrulea... Nu ce se mai întâmplă până luni? Fiți atenți Oficial comunicat oficial. În acest moment proiectul pasajul sudului este finalizat în proporție de circa 70%. Mamă, dar ce-au muncit! Ca să facem un mic remember. La 1 iunie primăria comunicase că gradul de finalizare e 80%. Și în grafic. Deci 1 iunie, rețineți data, da? După 23 de zile, primarul general Gabriel Fierea a fi reanunțat că pasajul e gata în proporție Gabriel. de 63% și că așa. va fi finalizat la 30 octombrie anul ăsta. Mai spre toamnă așa. Pe 3 iulie primăria a comunicat că pasajul sudului e finalizat în proporție de 53% <laughs> și că va fi gata la 31 decembrie 2018. <laughs> Deci eu zic să fac o petiție ca la Evaluarea Națională să fie corecte toate răspunsurile. Să se accepte, domne, toate răspunsurile, că poate să da. fie. Deci, el plus, va fi. Plus, mă Da, el va fi gata în următorii 2 ani, la un moment dat, poate 2 ani jumate. Nu, ăsta e răspunsul corect. Da. Pasajul va fi gata la un va, moment dat. Așa, asta e. Frate. <laughs> Și gradul de finalizare este. Plus minus, plus, minus ceva. O marge de eroare 60%. Da. Acum s-a dat un nou comunicat. Proiectul Pasajul Sudului este finalizat în proporție de circa 70% conform raportărilor consultantului de management. Mama... Deci zici că sunt comunicatele astea și calculele astea, zici că sunt făcute de pristanda. Da. Două la prefectură, două Carageale. la școala de fete, da. 53% o săptămână, 70% alta, 60% în cealaltă săptămână. Bun, dar remarcați, vă rog, asta. Deci este finalizat în proporție de circa 70% conform raportărilor consultantului de management. Ce înseamnă asta? Deci astea sunt literele mici de la asigurare, de acolo știi, când semnezi și scrie mare da, da, da. că o să primești legi, banii și cu litere mici, mici, mici de nu poți să citești decât cu lupa, scrie niciodată. Deci, de fapt, e, noi. adică e ce zice consultantul, da, da, nu da, da, cum da, da. e în realitate, știi? dar în realitate cum e. Chiar așa. Și Biro de presă comunică următoarele. Referitor la comunicatul de presă. Deci, vă dați seama, primăria își corectează propriile comunicate de presă, înțelegeți? Deci, dă un comunicat de presă azi, după care peste o săptămână vine și dă un alt comunicat în care corectează ce a spus în comunicatul precedent. Ne spune că nu am înțeles noi. De zice, referitor la comunicatul de presă al PMB din data de 30 iunie în care este anunțat un grad de finalizare de 53%, Așa. menționăm că această informație se referea la stadiul efectiv al lucrării de infrastructură și nu la procentul de realizare a proiectului în ansamblul său, care cuprinde și alte tipuri de cheltuiel și activități. În paranteză, informare, management, publicitate, audit. Deci, cu alte cuvinte, e așa. Dacă ei lucrarea propriu-zisă, e jumate făcută. Dar dacă pui și lucrările de publicitate, manage, mamă, manage. crește la 70%. Deci, bă, cu publicitatea stăm bine la pasaj. S-a vorbit mult cu informare. 20-30% e marketing. Exact. exact. Deci marketingul s-a făcut. Ăsta a mai ridicat media. La marketing au luat notă bună, la publicitatea. Deci Când vine vorba de lucrare, adică dacă iei numai lucrarea, scade la 53%. Dar dacă iei și vorbăra aia, ajungem la 70%. Înțelegeți? O, leu, ce și stai să termin. Cum e cu termenul de dare în folosință, că și asta e? P păi da, cum rămâne? Doamna Firea a spus că ar vrea decembrie 2016. A, așa. Guvernul a dat termen până la finalul 2018. Hmm. Constructorul spune că e gata în martie 2017. What? <laughs> Înțelegeți pe cuvânt, deci constructor a comunicat că el obiectivul lui e martie 2016 Nu contează ce vrea primăria, să a... ne surprindă la un moment dat. <laughs> Băi, deja pe bune, adică te puizează chestiile astea, Să dai seama, adică stai în trafic acolo pentru toți ascultătorii noștri care trec acum pe la Piața Sudului din București. Da, da, da și vă aduce aminte da. că vor trece peste pasaj, vor da repede S pe Europa FM. Da. Săracii de ei, e 74 și 1 de minute și 15 secunde. La ora asta începe să se împută traficul în București. Da. Rău. Mai am un da. anunț pentru ei. În Piața Sudului nenoroc. Deci, Cum stau ei, săraci, în trafic, fraților? Cum stați voi în trafic acolo? Ziceți, deci, oamenii sunt puizează, nu mai pot. Sunt de 2 ani blocați acolo în trafic. Nu se știe cât se va mai termina Dar cu publicitatea stăm bine E 70% Lucrările merg prost. Dragilor, să știți că pasajul va intra curând în reparații <laughs> Primele reparații 7 și 41 de minute Nu ratați vacanța la mare O să o dăm la un moment dat Și răspunsurile la întrebarea din <specuvânt> de și 45 de minute. Ce aștepți? E întrebarea dimineții la 1769 pe pagina de Facebook Europa FM. Am primit multe mesaje, Dumitru zice că așteaptă la semafor la piața sudului până în decembrie 2018. Sără de om, de noi care trecem pe acolo. Aștept să nască nevasta prin septembrie, să-mi cunosc fica, spune Paul din Baia Mără. Să câștig știu. la loto, spune video din Sibiu și răspunsul ăsta regăsește. în foarte multe da, mesaje. Răbdare! Aștept concediul, aștept live pe plajă, spune Marius din București. Mamă, ce îmi place răspunsul ăsta. Bine, asta. bine! 29, 30, 31 iulie. Aștept să-mi treacă durerea de coloană, mă chinuie de 10 zile Aștept autobuz, Ce să aștept concediu și să merg în Chefalonia În Grecia, spune Gabriela În Chefalonia se face Chefalotiri? Chefalotiri <laughs> se, <laughs> se fac chefuri și e A chefal mult? <laughs> aștept ora 3 să plec acasă Și de acolo vine Masterchef? <laughs> aștept sărbătorile de iarnă, spune Răzvan Aștept să termin odată leasing-urile. Aștept să mă trezesc la realitate, ne spune Adrian din Arad. Melinda din Arad vrea și a concediu. Am vi aștept să-mi vină ceva în cap. O idee, o pungă. <laughs> o pungă în Cum? <laughs> <laughs> Roxana așteaptă să ia bonurile de masă. Concediu aștept de vreo 3 ani. Uh -huh. Sper ca săptămâna viitoare să-mi Aștept o campanie anti-aruncare chiștocuri pe geam de către șoferi, spune Aore, și ce mână mână din bucurești. Și pe mine chestiile astea. Știi că eu vorbeam cu șoferii înainte când îi vedeam, trăgeam lângă ei și deschideam geamul și întrebam nu vă spărațeam și o întrebare cu mașina dumneavoastră da, ziceau oamenii, nu e prevăzută cu <laughs> din fabricație? Și pe cuvânt că toți o singură excepție, deci nu m-a jurat O singură de femeie m-a înjurat odată Mama, dacă m-a jurat femeia aia, Deși am fost am super arcat. politicos <laughs> În momentul ăla am zis să mă opresc <laughs> De un an tot aștept să iasă soarele Pe strada noastră Spune el la din Timișoara Aștept Lazar din Telorman, așteaptă a României În finală Aștept să se scoată timbru de mediu Spune Dan da, uh, da, da, da. La mulți ani pentru moi Guran La mulți ani, Moise, Guran. Ai, Ai, Moise. La la mulți an, Moise De 10 ani aștept să uh, câștig la lotto. Uh, aștept bunuri de masă Aștept să vină fata noastră de la București După sesiune, dar și băiatul din voiajul de practică Acum în zona Malaiziei Aha. Cu simpatie Nicoleta Foarte tare. Ușa, Practică Malaizia? Uh, da Mișto aștept de 15 ani să câștig la loto, aștept să mă întorc acasă, mi-a ajuns o săptămână aici în București, încât nu vă mai suport. Să Gândnează știi că nici, un ardelean Nici noi nu ne prea suportăm dacă asta că te consolează. Mă mănâncă tălpiile, să urc în mașină, să conduc ca o nebună, să uit de tot ce înseamnă grijă. Ca o nebună. Nu singură, desigur, dacă... cu cineva. Semnează împreună. Dorina Să conducă o năbună în traficul din București Cu 20 de km la oră de la un semafor la altul Da, și uite mai vine un mesaj de la Ionus din Iași Aștept degeaba. Deci Ioana a dat lovitura cu propunerea da. asta de întrebare. Sunt o grămadă de răspunsuri și pe Facebook. Daniela așteaptă să se lase de fumat. Doar așteaptă, precizează. Sândel zice aștept pentru moment, aștept weekendul. ne spune bună dimineața, salut și ție, Sândel. Marinela așteaptă cele cinci zile de concediu de odihnă, și că după ce trai ca un rob toată vara trebuie să mai și mulțumești. Rămâneți în continuare preferații mei, ne spune și nouă place. De tine, Bârzu așteaptă de vreo 3 ani să aibă un concediu, dar după ce plătesc datoriile, zicem, trece repede cheful de vacanță. Doina, să fie condamnați toți hoții din Parlament și să le fie confiscată toată, toată averea până la neamuri de gradul 4. Zic, să aștepți liniștită. Un pic, da. Gelo așteaptă clienți la magazin, Cornelia așteaptă concediul de luni. Ce mai avem? Ianuș, mărirea salariului. Ok. Ruxandra așteaptă să o sunăm să-i spunem că a câștigat o vacanță la mare. Mult succes! Păi de la asta ne sunați voi, să ne spuneți parola. Da. Știi cineva parola de ieri? Băi, lasă-mă, că nu știu, iar am... Bă, O trebuie să le notez. Florin așteaptă de peste un an cetățenia suedeză. Cristian, masa de prânz. Încă de la prima oră. Adevărul că și la noi Trebuie să vină în azi, nu? nu? Uh, da. Doamne, ce drăguț Ungura Ana Maria, este ziua mea Ba nu, e mâine A, Așteaptă ziua ei, e mâine Aștept să-mi spune și voi la mulți ani La mulți, la ani! mulți ani Și Modana așteaptă pensia E foarte bine, toată lumea are câte o așteptare Noi așteptăm Eu aștept live pe plajă uh -huh. Adică nu știu dacă v-a surprins chestia asta sau nu Dar aștept 7 și 49 de minute, avem direcția 5 Ai un loc, ne pregătim de știri Republica Fantastică România Și e bine să nu ratați întâlnirea cu uh, concursul nostru Avem o vacanță la mare Dacă știți parola difuzată ieri de colegii noștri Ia un loc aer Ia un loc Lângă mine te-aștept, un loc Și un timp de răgaz ține loc Goana zile de azi Ia un loc, sunt prietenul tău Ia un loc, și privește puțin cu alți ochi Nima care trei direcția 5 7 și 52 de minute. zic să vă așezați confortabil. Nu știu, la volan, la birou, dacă sunteți deja, preparați-vă cafea, dacă sunteți în continuare acasă. Urmează Republica Fantastică România, un adevărat spectacol astăzi la Vaslui. Știi că pregătesc un spectacol la Vaslui, nu? Nu. Nebunie totală. Avem știri din Vaslui, rămâneți cu noi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 Încorporează inovația Whirlpool în casa ta și gătește mai mult și mai ușor! La EMA gai până la 25% reducere la încorporabilele Whirlpool din promoție. Comandă de pe EMA cuptor electric încorporabil Whirlpool cu autocurățare pirolitică, control și capacitate extinsă de 73 litri la 1799 lei. Whirlpool. Sensing the difference. EMAG. Bunătățile pentru toată familia Îți aduc plușuri pentru cei mici Săptămâna asta la Penny și XXL Ai extra puncte bonus cu Lapte uhaște la Dorna 1,5% grăsime 1 litru La doar 3,49 lei Și salam rustic cristim 300 de grame La doar 4,89 lei Strângele și vinul la Penny sau XXL Să-ți iei vita VitaForce Penny știe ce ne place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 De valurile de reduceri de până la 40% la articolele textile din Carrefour, începând cu 30 iunie. Numai între 6 și 8 iulie ai până la 40% reducere la pantaloni și bermude pentru adulți, copii și bebe. Urmărește perioadele de reducere și pentru celelalte categorii. Carrefour, pentru o viață mai bună! Apropuiiți Calimera, România, expediioane ieftinate. Expediază cu Urgent Cargo în perioada 1 iunie 31 august Achita Cash și beneficiază de discount de până la 25%. Câștigă lunar 100 de premii și o excursie pentru două persoane în Europa. Regulament pe urgentcargos.ro. Urgent Cargo te expediază în vacanță. Ieri a fost, mâine va fi. Azi este cea mai fresh zi. Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurim noi. Profită de prospețimea zilei de azi. Kaufland are pentru tine oferte fresh. 20% reducere la gamele de cafea Don Cafe Elita, covrici-covrigei cornulețe și pișcoturi boromir. Kaufland. Trăiește fresh. Acum că ți-ai făcut afacere, e timpul să o promovezi. Uite niște termeni pe care trebuie să-i înveți. B2B.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 este o realitate pe care împreună o putem schimba. Prin proiectul Pâine și Mâine. Trimite 2 euro la 844 cu textul Pâine. Asigură-le o masă caldă și țin-i la școală. Corectează viitorul României. Lidl a donat. Donează și tu. Cu EMAG și Beco e simplu să te bazezi pe electrocasnice care răspund celor mai exigente cerințe. Ai până la 25% reducere la încorporabilele Beco. Comandă de pe EMAG pachetul promoțional din inox format din cuptor pe gaz, 66 litri, timer, rotisor, grill și plită pe gaz cu 4 arzătoare și 5 ani garanție la 1349 lei. Bună, mă cumpiați nețर्ने. Sunie, bine. Sunia sunie. de joje pacoperișco, pagame sala. Şaț odată să mă asculz când eu zic ca să se cele mai bune țigle. Siglele ceramice Terra Rossa de la Sicceran, rezistente și durabile. Terra Rossa, făcute să țină. Bună dimineața România. Trezește-te, e vară și vacanța îți bate la ușă. Soare, mare, plajă, distracție tentant, nu? Ar hm. arsuri solare, înțepături de insecte, erupții cutanate, nu prea fac parte din plan. Nu-i nimic! Fii pregătit cu Fenistil Gel și bucură-te de vacanță! Fenistil Gel tratează eficient mâncărimile, iritațiile, pielii cauzate de erupții cutanate, arsuri solare sau înțepături de insecte. Fenistil Gel calmează mâncărimile în doar câteva minute de la aplicare. Acest medicament conține maleat de Limetinden. Citiți cu atenție prospectul! Și Marian Oprea, vicecampion olimpic la triplu salt, se apropie acum și ce salt! Andrei Dan, pasionat de atletism, dintotdeauna sare și la revedere ghivece cu flori! Sunt momente în care suntem cu toții parte din echipă. Vino la Dedeman și echipează-te de cu țigla metalică Baudeman la doar 24,9 lei pe metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale!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 Wow, ce căști tari ai! Cât ai dat pe ele? Le-am luat gratis din club. Din club? Din HP Bonus Club, clubul în care orice achiziție HP dă valoare banilor tăi. Mersi de pont! Cum intru și eu în club? Cumperi un produs HP, îl înscrii pe hpbonusclub.ro și primești puncte bonus cu care poți să-ți gratis alte produse de pe site. Și asta nu e tot! Produsele luate gratis îți aduc chiar și ele alte puncte bonus. Perfect! Ne vedem în club! În HP Bonus Club! Vara asta toți vorbesc fotbal, dar la Bila tu ești subiectul principal. Vino la Bila în 8 iulie și ai cu Bila Card Plus 25% reducere la tot sortimentul de detergent pentru suprafețe. Detalii în magazine. Vara asta, de bucuri de soare, de mare, de bucuria celor dragi și de super ofertele de la Altex. Ai combina frigorifică Whirlpool, capacitate 339 litri și clasă energetică A+, la numai 999,9 lei, preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Bună dimineața, este ora 8. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Neața, a bun găsit tuturor! După o dimineață răcoroasă ne vom bucura de o zi frumoasă cu un regim termic agreabil. Sunt anunțate maxime între 23 și 31 de grade. Vor fi ploi de scurtă durată după amiază izolat la munte. În București acum 19 grade, maxima va fi de 29. Cea mai importantă informație a dimineții vine din Dallas, Statele Unite, unde la protestele violente un al patrulea ofițer de poliție a fost ucis de lunetiști. Amintim, doi lunetiști au deschis focul asupra forțelor de ordine în timpul unei manifestații de protest față de uciderea a doi bărbați de culoare de către ofițeri în Louisiana și Minnesota. Alți șapte polițiști au fost răniți, doi sunt în operație, iar trei sunt în stare critică, a declarat comandantul poliției din Dallas, citat de CNN. Ștefan Leonte știe toate amănuntele. Potrivit poliției, doi lunetiști au deschis focul asupra ofițerilor dintr-o poziție aflată la înălțime. Niciunul nu a fost prins deocamdată. Mai mulți suspecți au amenințat că vor amplasa o bombă în centrul orașului. Un martor a declarat pentru ziarul local Dallas Morning News că a auzit între șapte și opt focuri de armă. Mii de oameni au protestat în mai multe orașe din Statele Unite după ce poliția a împușcat recent doi bărbați de culoare. Sute de manifestanți s-au strâns în fața școlii din Minnesota unde lucra una dintre victime pentru a aduce un omagiu. Aproximativ 500 de oameni au luat parte la un protest și la o slujbă religioasă în Louisiana unde a fost ucisă de polițiști a doua victimă. La New York, centrul Manhattanului a fost blocat de manifestanți care au scandat. Oameni uniți, niciodată divizați. Și ce vrem dreptate? Când vrem? Acum. Protestatarii au plecat apoi din parc și au defilat pe bulevardul Fifth Avenue în timp ce poliția a încercat să asigure ordinea. Mitinguri au avut loc și la Chicago și Washington. Miercuri, un ofițer din Minnesota l-a ucis pe filan docastile care se afla în mașină cu iubita sa și copilul acesteia într-o suburbie din St. Paul. După ce ofițerul a deschis focul, femeia din vehicul a început să filmeze și să transmită imaginile live pe Facebook. Cu o zi mai devreme, Elton Sterling a fost împușcat în Louisiana după ce a fost culcat la pământ de doi ofițeri albi și acest incident a fost filmat. În țară, Poliția Transporturii face verificări la Snagov după ce membrii lotului de canotaj au reclamat că căpităniei că nu-și pot face antrenamentele pentru jocurile olimpice, fiind perturbați de șalupele care circulă pe lac. Canotorii au nevoie de apeline, însă bărcile particulare au motoare puternice, navighează cu viteză mare și provoacă valuri uriașe. Deseori între canotori și riverani s-au iscat conflicte, spune antrenorul secund al lotului Dumitru Popescu. Au umblat cu șalupa pe lângă embarcațiunile noastre, mai să le scufunde și atunci ne-am retras în altă parte. Au fost și cazuri în care au fost uh, foarte supărați pe noi că îi deranjăm și uneori au scos și, mă scuzați, pușca. Au spus dacă nu plecăm de la start aici, în zona startului, au zis că o să avem probleme. Pe lacul Snagov există două zone cu limite de viteză de 20 și 40 de km pe oră și o a treia unde nu există limită de viteză. Ca să-i ajute pe sportivi, lucrătorii de la Poliția Transporturi, Snagov, împreună cu cei de la cătănie, supraveghează traficul pe lac. Nu pot face mai mult pentru că nu au un radar cu care să-i prindă pe vitezomani cu șalupe, spune Alexandru Petrache de la Poliția Transporturi. Am făcut demersurile pentru achiziționarea unui aparat și am solicitat de mai multe ori autorității navale române acest aspect, însă până în prezent nu a fost achiziționat. În cadrul acțiunii din această săptămână, proprietarii de ambarcațiuni sunt verificați dacă au permise de navigație corespunzătoare, dacă bărcile cu care circulă pe lacul Znagov sunt înmatriculate și dacă respectă legislația privind navigația. Din mai 2016, schijeturile sunt interzise pe acest lac, iar viteza maximă cu care se pot deplasa navele în apropiere de mal este de 5 km pe oră. Manuela Nicolescu, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport cu Luca Pastia. Bună dimineața, noul selecționer Christoph Daum spune că la echipa națională este nevoie de respect, reguli și disciplină. Antrenorul german a fost prezentat oficial aseară și a mai anunțat că în mandatul său România va juca ofensiv și va fi preocupată să își impună jocul indiferent de adversar. Primul meci oficial al lui Christoph Daum pe banca echipei naționale va fi pe 4 septembrie la Cluj cu Muntenegru, debutul preliminariilor pentru cupa mondială din 2018. Vladimir Klitschko și Tyson Fury se vor confrunta peste patru luni în meciul revanșă pentru titlul mondial al greilor. Campionul britanic anunță că îi va da ocazia ucraineanului să-și recupereze centurile pe 29 octombrie la Manchester. Inițial, revanșa trebuia să aibă loc mâine, însă meciul a fost amânat după ce Fury s-a accidentat la antrenamente. Amintim, în noiembrie anul trecut l-a deposedat de centurile WBA și WBO pe Vladimir Klitschko, invincibil până atunci, timp de 11 ani. Tyson Fury a deținut și titlul IBF, dar l-a pierdut fiindcă a refuzat să boxeze cu challengerul oficial slav Glaskov preferința să aștepte meciul revanșă cu Clicco. Luca, mulțumim! Continuăm Glasko. cu Republica Fantastică România. Pe acolo e bine, cumva. Mă, am fost perfect. Înțeleg că la Vasului pensionarii sunt super respectați. <laughs> da. Au grijă, bă, -și nu, toți. nu toți. ceva de speriat. Câte unul pe alese, așa. Că da. asta e România feudală. Adică dacă ești baron, Local, când te pensionezi, se organizează o paradă. tot Boss. Petrecere, wow. Petrecere pentru supuși. Hai că vedem imediat, la Republica Fantastica. Europa e pe aceeași frecvență cu tine. În această dimineață, dacă știți parola, înțeleg că sunt foarte mulți înscriși și pe europa.fm.ro pentru că dacă te înscrii pe site-ul Europa.fm poți câștiga de asemenea în fiecare săptămână o vacanță la mare. Republica Fantastică România De fapt, este Republica Feudală. România, da, da corect. Pentru în cazul ăsta, da. Suntem aici e încă feudalism, să știți. Pensionarea unor șefi de instituții din Vaslui presupune închiderea unor străzi din oraș. Spre disperarea șoferilor păi, de și spre indignarea noastră, Deci se face petrecere de pensionare cu închiderea arterei. Cu aprobarea primăriei, aprobă primăria păi chestia da, asta. da, normal. Cât de tare. Deci te pensionezi da. și soliciți o stradă din oraș nu să faci paradă. Toată. Nu pentru căței. Noar. Numai pentru șmecheri. Cunoscă e cazul șefului da, șeful Insul a transmis primăriei din Vaslui o adresă prin care a cerut închiderea unei artere de circulație pentru ceremonialul de pensionare. Cum e mă, asta? Ceremonialul Bulevard. de pensionare? Și da, deci facem un ceremonial de pensionare că mă pensionez și aș vrea pentru acest ceremonial... Să închideți orașul. Da, dăm o agapă. Băieții fac o agapă că mă pensionez și aș vrea să închideți bulevardul ca să fie pentru toată lumea. <laughs> Băi, băiete, băi. Da. Sorin Saezu ne spune despre ce este vorba cu trecerea în rezervă a colonelului Nicolai Olaru, nu? Bună Domnul dimineața, Saezu, bună dimineața. Bună dimineața, așa este. A fost uh, desfășurare impresionantă de forțe la inspectoratul. Ai Sulten, fost la paradă? Cu... S-a făcut paradă frumos cu și cu mai. Majorete n-au fost, dar în rest au fost de toate. Da. Cetățenii nu prea au participat la această paradă, nu s-au arătat interesați de respectivul eveniment. Dar s-a închis o stradă, un nu? O... Ce o principală, inițial șeful de la ISU ceruse închiderea principalului bulevard din oraș, în piața civică a Varsuiului, dar uh, au se se numește nu bulevard, acolo. Cum se numește bulevardul Ștefan cel Mare? Mamă, deci a vrut că se pensionează să închidă bulevardul Ștefan cel Mare și piața, nu? Da, dar nu i-a fost aprobată această cerere, în schimb a, fost, a venit cu o nouă solicitare și aceasta i-a fost aprobată, a fost închis uh, artera de circulație de pe strada Castanilor, din fața inspectoratului pentru situații de urgență, la fel o arteră intens circulată, zi de de da. șoferi și pietoni. Dar ce a avut mai primarul cu el și nu i-a dat voie să închidă bulevardul Ștefan cel Mare? E răutăcios! da. <laughs> Are ceva Pront. cu el de aia. S-au certat ei la un moment dat. Cum să nu-i dea bulevardul? Îți dai seama ce umilință? Așa, deci până la urmă au închis bulevardul Dacă Castanilor. Dacă fi închis bulevardul Ștefan cel Mare, chiar că s ar fi blocat de tot traficul în oraș iar da. scandalul ăla ar fi fost mult prea mare. Că oricum șoferii au fost și așa foarte nemulțumiți ieri din cauza că anunțul acesta cu blocarea arterii de circulație a venit cam la o oră înainte de a se întâmpla efectiv lucrul mm -hmm. acesta. Adică nu... Da, da, Sorin, oamenii, să... am înțeles. Sorin, dar de ce s-a închis? Adică, ce s-a petrecut acolo cu pensionarea șefului de la ISU? Șeful ISU a vrut să se retragă din funcție cu mare tantam, scoțând la defilare angajații instituției și tehnica din dotarea unității. <fie> Asta ah, stai un pic. Ai ieșit și cu utilajele. Cu toate utilajele din dotare. Absolut, toate. Nu da, sunt care utilajele lui, adică nu înțeleg cum, adică. Da, zis, mă că mă am întrerupt, spune. La eveniment au participat reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență și șefii ISO din Moldova, ceremonial plătit din bani publici, de altfel. S-a desfășurat fără probleme, cum spuneam. El a fost denumit așa de către colonelul Neculai Olaru predarea în cadrul unui ceremonial militar a drapelului de luptă al inspectoratului pentru situații de urgență vaslui. Băi, stai a de a -a, drapel... Ce s-a pensionat inspectoratul? Adică era drapelul lui personal, era drapelul din... A predaștat feta, mă. Ce, ce mă? N-ai înțeles. Deci a luat el drapelul și... Trici, ce văd? Ce Problema este că l-a dat unui interimar, unui, unui uh, alt coleg, care a fost numit în funcție interimar pentru următoarele șase luni. Adică nu știu da e drapelul luni, regimentului, dar... nu e drapelul șefului. Absolut. Asta nu, asta nu au înțeles și ei de la și S-au arătat deranjați atunci când presa a pus întrebări de ce e nevoie pentru blocarea traficului și uh -huh. atâta tantam pentru o astfel de... Ceremonie, Dar pentru -a că, defilat, până acum, nu a mai fost... Sorin s-a defilat și cu. Adică a, au fost și mașinile scoase, înțeleg? Toate mașinile ISU, toate și... mașinile de la Smur, de Și Cine a plătit pompierii. motorina pentru afacerea asta? Inspectoratul pentru situații de urgență, evident. Era adică asta noi, bună? cetățenii. <fânt> Auzi, a da, au venit și echipaje de sprem, dacă de obicei la astfel de manifestări participă jandarmeria, poliția ca să blocheze strada, să fluidizeze traficul. Evident astfel... că au venit și de la poliție și de la jandarmi, spectacol. În poliția locală. Uh -huh. Cum îl cheamă pe acest, acest colonel? Cum îl cheamă pe acest domn colonel? Neculai Olaru. Neculai Olaru. Audă, da, a fost și aviația, adică <laughs> au trecut cu fum tricolor, vedea <laughs> <Pe deasupra>? de <Hey. laughs> Asta n-am avut majorete, și aviație l-am avut. Bă, l am înțeles, n-am făcut nimic. <laughs> și în rest, toată lumea bună, bănuiesc. Consiliul local, Consiliu local, Județean, primărie, primar. Domn primar a, primarie, a fost? Sef de instituții, primarul nu a fost. au fost Rautăcios! Rautăcios, cum ceva ți am cu zis, a avut ceva cu el, da. Bravo, felicitări primarului. Bine, mulțumim foarte mult, Sorin. Băi, ce viață aveți, Sorin, acolo, da, frate, asta e, <laughs> Bă, asta e țara. E țara lor, da. n înțeles, e țara lor. Deci cum ar fi dacă s-ar pensiona domnul a Fat în București? Wow! să seama, se închide. Ar trebui ca să fie echivalent, nu? Eu cred. că toate ambulanțele din București. Eu cred se... că de la tineretului dincolo colo, Unirii, <gânt> Universitatea tot. Romană Victoriei, până încoace spre cața preței, casa presei, ar fi blocat tot. N-am pomenit așa ceva. Deci se pensionează șeful? Ce facem? <gânt> facem paradă, predăm drapelul de luptă. Ce are drapelul de luptă cu pensionarea șefului? Luca, vezi că trebuie să ne pregătim că însuopieșiona Petranu. <laughs> da, da, da. Sunt foarte fumos. Cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. La mine așa scrici. Delia, Vanc, Proconsul, Antonia, Andra, Carla's Dreams. Sâmbătă seară, pe 30 de ea. Sunt super în vogă, Carla's Dreams. Sergiu, da, Carla's Dreams. Super, tari băieții ăștia. Sunt foarte buni. Nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă acolo pe plajă. Pe plajă Europa FM. Dar nu cum se zice în engleză, don't they go international? Adică nu se hotărăsc să lanseze ceva niște internațională? Sunt curios. Hotărât. Eu sunt deja international, în sensul uh -huh. că sunt cam peste tot în topuri, Sigur că venind din zona aia au cucerit întâi Rusia și toată partea aia de Zic, lume. Cealaltă da internaționalitate. Că se duc și în partea cealaltă. Uh -huh. Adică uh -huh. În topul Shazam, Shazam e serviciul ăla de recunoaștere a pieselor atunci când nu știi tu ce piesă e la Europa FM și folosești Shazam, <laughs> în topul Shazam înțeleg că la un dat urca să repună spre top 20 cu sub pielea mea, ce e adevărat că folosesc tot suiul de uh, remixuri pe care le distribuie în diferite teritorii, dar uite că uh, reușesc. E bine, băieții ăștia, Carla Dreams vin la live pe plajă, dar asta se întâmplă peste vreo două-trei săptămâni. Așa? Între timp, astăzi deschidem plaja Europa FM. Am fost ieri la mare, să vedem ce se întâmplă acolo. E o super construcție pe plaja Europa FM pe pl fix pe plaja unde are loc concert. așa, așa mai Ai fost la terede de panglică? Da, da, da. Nu chiar, că nu știu numele. Stați așa că nu e, când zici super construcție, să nu și imagineze lumea că este foarte, este foarte frumoasă. Este foarte frumoasă, foarte cochet. Avem un studio foarte, foarte cochet, foarte drăguț. Cu terasă, uh, cu, da. cu terasă, suculețe, cu suculețe o cafea, inclusiv de hamei, o dacă vă interesează. Uh, avem un studio radio acolo, uh -huh. avem uh, uh, uh, niște ținte pentru dublu sau nimic, Deci se poate juca și dublu sau nimic exact. vara asta, și avem și un super MC. Avem un coleg care e super priceput și interacționează atât de bine, în special cu cei mici, încât vara asta se mută la mare. Da, toată lumea îl iubește. pe unii în direct cu noi, bună dimineața! Salut, Teddy! După asemenea introducere, mă simt un pic dubios că pentru mine n-a schis niciun bulevard să ajung la mare. <laughs> Nu-i nimic, lasă că închidem bulevardul ăla care traversează pe lângă plaja Europa FM, dar asta în timpul concertului. Înțeleg că ești în drum spre mare deja. În drum spre mare mai greu de ieșit din capitală, dar spre mare se circulă în schimb foarte bine. Va pe plaja dintre Venus și Saturn, foarte aproape de locul unde va avea loc și punctele de pe 29, 30, 31 iulie. O să avem de dimineață până seara concursuri, tot felul de nebunii. Ofi studioul la frumos, dar și mai frumoasă e plaja pe care se află studioul. Marea tocmai bună, Lisi Fin toate condițiile să vă simțiți bine la malul Mării Negre, așa că vă așteptăm la plajă europa FM. Am văzut și ieri acolo, zic, să caut și o bere, să beau și o, o bere. Era, tot studioul era plin cu mingiuțe și până, zices, <laughs> pentru Teddy se ocupă el începând de mâine. Băi <laughs> nebunim, nu ai o bere, nu ai un suc ceva, nu ai... chestii, <laughs> uite, fii atent. Până la discuții despre bere și suc, trebuie să le spunem celor care bă, sunt foarte active așa în serele sociale să folosească neapărat hashtag-urile noastre, like-o plajă și ocupăm marea, pentru că avem foarte multe premii. O să anunțăm astăzi despre ce concurs este vorba, dar până la finalul verii, sunt o mulțime de gadgeturi, drone, ochelari virtuali, tot felul de accesorii pentru telefoanele mobile, niște boxe inteligente la care când te uiți, te îndrăgostești de ele instant, sunt o groază de premii frumoase de oferit celor care postează pe Facebook, Twitter și Instagram fotografii de la plaja Europa FM sau cu drumul lor către mare folosind cele două hashtag ale noastre ocupăm Marea și Live pe plajă. Deci, Diaz Live pe plajă, într-un cuvânt. Live pe plaja și Diaz ocupă Marea. Marea. Marea, da. Teddy, de altfel, să-l felicităm și Live. Teddy, care se ocupă de site-ul Europa FM, a dat lovitura. Site-ul Europa FM a devenit... cel mai accesat radio din România. Site radio din România. Bravo, bravo. Teddy, ai dat lovitura și cu hashtagurile astea și cu gadgeturile pe care le dai cadou o să umplem internet. O să ocupăm internetul. Dacă vreți să-i faceți to lui Teddy și să tragă pur și simplu pe dreapta acum, ca să se liniștească. accesați europafm.ro cât mai mulți acum. Da, în momentul și, ăsta. Și pune pe <laughs> <în secundă> Facebook <laughs> cu live pe plajă și ocupăm mare ceva o poză că se bucură tare. Oricum înțeleg că sunt foarte multe înscrieri pe europafm.ro pentru concursul care vă trimite la mare în fiecare săptămână. Dacă vă înscrieți pe site, pe siteul Europa FM, puteți câștiga o vacanță la mare. Am zis bine, Teddy? Ai zis foarte bine și un amănânc pe care nici voi nu-l și nici Ia. cei care se înscriu, cei care sunt membri Club VIP Europa FM, că toți vorbim de europa.fm.ro și cei care s-au înscris la acest concurs, o parte de niște surprize în aceste zile Random alegem prin tragere la sorț Adică alegem niște oameni Cărora le facem niște surprize extra Pur și simplu, așa, pentru că sunt alături de Europa FM Și Mamă, sunt ascultători Măi, ce e fel de surprize? <laughs> deci vreau să știu la ce să ne așteptăm Adică, ce fel de surprize? Unele foarte plăcute relaxare, Suntem... cu vacanță Exact în tonul la... Acest vacanțe, acesta. de la meci Avem inclusiv invitații pentru a vedea finala la Terme București, nu? Da Corect, ceva. Abonamente la meciurile rapidului. Bine, Teddy, drum bun spre mare. Sper să ieși curând din București. Prima emisie a lui Tudor pe unde pe plașă Europa FM, astăzi la 1 și un sfert. Vă întâlniți cu el, de fapt, zilnic, de luni până vineri la 1 și sfert și în weekend de la ora 11. Numai bine, Teddy! Numai bine, vă așteptăm la mare! Asta e semnalul de concurs 0372069599. Intrăm în direct cu voi acum Dacă ne sunați și dacă știți parola Mai știi parola de el? Nu, sunt sincer Bă da, dar uite să că cu aveam aici pe telefon Dacă nu, nu mai cointeresez, să o rețin, ce să fac? Păi da, poți să câștigi și tu o vacanță la ma... Uite, nu dacă cred. o să știi parola în fiecare zi da. Vlad, pentru tine da. Tu o să câștigi uh, o săptămână la mare da. ne treabă Trei? Da, la muncă Hai, hai să să vedem cine e la telefon, că nu re... Bună dimineața! Bună dimineața! Aoleo, bună dimineața! Adina. Bună, Alina, de unde ești? Din Ilfov. Din Ilfov? Dar ce da. Dar ce cu tine dimineața asta? Am emoții. Hai, Hai emoții. mă, nu e caz. Alina, zim care-i parola. Europa FM ocupă Marea. Europa FM ocupă Marea. Cupă Marea, împreună cu mine. Cu hey! tine, Alina, pentru că pleci la mare, Bravo! Mulțumesc frumos. Ai câștigat o vacanță la mare în această dimineață, nu întâmplător, pentru că începând de astăzi, cum spuneam, tedie la mare și are tot de surprize pentru voi. Feliciteri! Cu cine pleci? Cu prietenul mea. Cu prietenul tău, Alina, 8 26. turul României. Mergem la Brașov da. imediat! Oh! Para asta ocupăm marea. Europa FM live pe plaja. Pe 29, 30 și 31 iulie de la ora 19.30, vino și tu pe plaja dintre Venus și Saturn să cântăm împreună cu Antonia, Carla String, Lidia Loredana, Loredana, Buble și Adisena, Delia, Fly Project, Punk, Smiley, Voltage, Andra, Proconsul, Consul, Les Elefant Bizar, Grimus, Stop și Sdup, Vița de vie, Byron, Robin and the Backstabbers, the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 Kaufland are pentru tine oferte fresh. 20% reducere la gamele de produse Bex și cafea Don felita. Cafe Kaufland. Trăiește fresh. Vara asta toți vorbesc fotbal, dar la Bila tu ești subiectul principal.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 Rește acum până la 70% între 7 iulie și 17 iulie 2016, cu reducerile de vară de la Taco Fashion. Așa stă bine!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 Cumpără în luna iulie un acoperiș Lindab și primești cadou un balansoar. Detalii pe Lindab.ro Lindab. De viitor! Făți mai mult loc pentru prospețime în bucătărie. Cu EMAG și Liebherr. ai tehnologie la zi și design modern. Profită de reducerile de până la 25% la aparatele frigorifice Liebherr. Cumpără acum de pe EMAG frigider Liebherr capacitate 272 litri clasă A++ și 6 ani garanție la doar 1249 lei EMAG. Stimați ascultători, îl urmărim pe Andrei. Ajunge la pompă, alimentează 25 de litri, driblează, verifică bonul, câștigător! A luat unul dintre cele o mie de plinuri de carburant oferite de benzinariile MOL. La pompă urmează Vlad. Se uită pe bon, a câștigat o minge și poate marchează și un televizor Sony la final. Ce premii, ce campanie! Numai în benzinariile MOL! Vin în Benzinăriile MOL până pe 17 iulie și poți fi și tu câștigător. Detalii pe molromania.ro.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 Fiecare casă are centrul ei de comandă Unde pui la cale ziua sau doar îi pui pe toți la masă Oricum ar fi acest loc îți activează pofta de viață Și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva Care să l provizioneze cu tot ce trebuie Iar la mega-ul tău ai mereu ceva neașteptat Pepsi, regular, twist, max sau light 2,5 litri la doar 4,99 lei Și cartelor, înghețată 900 ml diverse sortimente La doar 13 lei și 19 bani Mega-image, inspirație pentru inima casei tale Pentru orice rețetă Sau achiziție de 10 lei În vara aceasta catena îți oferă în Relaxare, Ori la teatru, ori la mare. Prin tragere la sorți poți câștiga 40 de sejururi pentru două persoane în luna august la Eforie Sud și 480 de bilete pentru două persoane săptămânal la Teatrul de Vară Herăstrău. Campania se desfășoară în perioada 10 iunie 31 iulie. Mergeți la Catena! Fiecare zi e o șansă! La Mega Image și Shop Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Cât mega? În perioada 8-10 iulie ai. Înghețată cu aromă de vanilie, 8 cornete, 120 de ml fiecare la doar 5,99 lei pachetul. Pe pene verde la doar 1,29 29 kilogramul. Și persil, detergent, gel 2,92 litri la doar 29,99 lei. 99. Prinde promoția de weekend de la Mega Image.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 Ca să ai acum legumele cu același gust bun Ca înainte, trebuie să faci unele lucruri Ca acum și unele ca înainte Alegi gospodar români cu experiență Ca înainte, analizezi solul și tot ce iese din el Ca acum, cultivi doar în grădinile De la țară, ca înainte Te sfătuiești cu specialiști agronomi, ca acum Lucrezi cu dăruire ca să te bucuri De cele mai gustoase legume românești Ca înainte și ca acum La gustul românești de la gospodari Doar în Mega imagine. mâine o să pleacă. Ce și nu mai pleacă, lasă-mă să mor Se dore fericirea ta la mine. Eu, cu pa efem, plec mai. Nu știu unde e. -e, -e Eu, cea mai bună muzică. Ai ales Europa FM Mă bine dispune dimineața E muzică așa pe toate gusturile Nu pot să ajung la serviciu, să nu dau drumul la radio Până spre seara ascultăm Europa FM Muzica foarte bună Emisiuni super tare, cel puțin dimineața Și emisiunea de la 1 și sfert A lui Moise Temele lui Moise Bura nu pot fi decât apreciate Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine Te anda sol, lo no pido que todos los viernes sean de fiesta. Y te pocos que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ti. Ay amor, me dueles tanto, me vale tanto que te fueras sin decir a dónde. Ay, Estas otra vez, estas otra vez, otra vez. puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedirle los olmos y entregue esperas. No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos diles de perlas. Es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar amor No solo hombre Solo errores sé que es tuyo mi corazón guardas todo, es otro perro con sale Mira, no te rajes, de lunes a viernes tienes miedo. și 38 de minute. Turul României la Europa FM. Mâine, adică Mâine? sâmbătă, nu? Mâine la Brașov turiștii sunt invitați să facă mișcare. Nu mai merge la Brașov, vreau să merg la munte. Stăm acasă. Da. În piața sfatului are loc cea mai mare oră de sport. A, cu instructor de fitness din toată țara Vor fi 12 ore de exerciții fizice în aer liber pentru toți iubitorii de sport În aceea zi, pe aleea de sub tâmpă, are loc un cross caritabil Cu probe atât pentru adulți cât și pentru copii Cristina Nica are detalii bune dimineața, Cristina Bună dimineața, dacă nu veniți voi, măcar pe Alexandra să o trimiteți Da, Alexandra slogan... e de ce acolo E de acolo Sub sloganul, mișcarea face bine Brașovenii și turiștii sunt Cui? invitați tuturor și mai ales celor care vor să slăbească mm -hmm. Parcă aveați uh, niște gânduri, nu? Nu, că am slăbit între timp. Da. Când am auzit, no. ne-a apucat o slăbiciune. Ok, pentru restul, de împătăm așa. piața sfatului. Are loc un festival de fitness și sport cu intrare gratuită. Cum ați zis și voi, vor fi 12 ore de zumba, kangu, jam, steel programs, aerobic, biciclete, fat burning, workout și multe altele cu instructori din toată țara. Workout, stă... vreau eu, ce de tortură! <laughs> fat burning? Noi facem fat burning pe grătar. <laughs> la porc la porc la liturgi, la liturgi, este da. un contract special amenajat pentru copii. Aici va ada loc Kid Bike School. Orice copil cu vârsta între 4 și 13 ani poate veni cu bicicleta sa și va fi învățat de un instructor. Mersul printre jaloane în poligon. De la ora 18 are loc și un cross cu două lungimi de traseu de 4 și 7 km. Toți sâmbătă la Brașov, de la ora 9, pe alea de sub Tâmpa, se dau starturile în cursele unui cross caritabil organizat de Hospice Casa Speranței, fundație care îngrijește gratuit copii și adulți cu boli incurabile, la această competiție nu există limită de vârstă. Există atât cursa copiilor de 600 de metri, cursa juniorilor de 2 km, cât și o cursă populară de 4 km și una dedicată alergătorilor profesioniști de 10 km. În plus, organizatorii promit surprize nu doar pentru alergători, ci pentru toți cei care vor veni la cross, mai ales pentru spectatori. Vor fi antrenamente la liber cu instructor de fitness, animație pentru copii și nu în ultimul rând o tombolă la care poate participa absolut oricine, cu premii constând în telefoane, articole sportive, intrări la spa și piscină, jucării și multe altele. Au dar de pe tâmpa, nu există competiția asta? Pentru care să aibă ca premii mici, cefe, ceafă de porc. Pentru tombolă, pentru Tombola puteți veni. Pentru turiștii mai rostogolicioși, așa, dacă se-a pregătit ceva. Nu, și pentru ei este telecabina, adică nu. Eu aș veni, dar s-ar putea, știe traficul greu, cred că ajung luminică. Da. <laughs> Uite mie ce mi s-a întâmplat. Săptămâna trecută am vrut să vin și la Cobarnic era să mă ia apa da. și m-am întors și la peturile. <laughs> exact. Bine, mulțumim. Mulțumim Cristina. Deci a, bravo, Mica. ce frumos o să fie la Brașov. Să ne povestiți cum a fost. <laughs> Vorbim luni ne povestiți tot. Nimic <laughs> să nu Cu Vlad Petreanu și George Zafiu. La Europa FM. Te la De ce ceasă până la știrile Europa FM de la ora 9 După nou avem Radio Voting Mai alegem o piesă astăzi Iar voi ne sunați la 0372069599 Să ne spuneți dacă v-a plăcut sau nu Și... Apropo de mișcare Noi am făcut puțină mișcare mai devreme În sensul în care am mâncat Și asta nu se pune Am făcut Da, da la fălci am făcut da. mișcare Mulțumim Gala Chettering pentru un mic dejun minunat Eu m-am dus direct spre Pepene A fost delicios Da eu nu. <laughs> M-am ales restul. Da. Luca și cumblați au cu parte de colțunaș. Gala Catering, mulțumim încă o dată. Gadget News la Europa FM. Da, sunt aproape entuziasmat de acest gadget, e un gadget grozav. Ochelari de soare cu căști audio cu conducție prin os. What? <laughs> sunt căștile alea, nu știu cum se traduce exact. Sunetul se face prin inducție Spune căștile pe os, pe cap Și nu auzi în ureche Ci auzi direct în creier cum ar veni este auzi, în -auzi, auzi, în urechi, auzi în cap direct da, da. Uh -huh. în Ce auzi să faci? Zungle Panther Pentru că, că sunetul este mult mai clar Mai intens, mai mișto Deci dacă vreți să-l aveți pe Vlad în cap <laughs> Da, da fiți atent ești. Deci zungle Zangle, Panther-le spune arată ca niște ochelari de soare Și sunt de fapt niște ochelari de soare cu rame care vin în mai multe culori, cinci culori de fapt, cu lentile interschimbabile, de asemenea polarizate și ele numeroase culori diferite S -s -s ochelarii sunt ochelarii, uh, se pot fi purtați și de fete și de băieți Și arată chiar bine Am văzut filmul de prezentare, arată mișto Ochelarii ăștia cântăresc 45 de grame Și au în de deci în rama ochelarului Sunt o grămadă de lucruri Un port mini USB pentru încărcarea acumulatorului Acumulatorul ține 4 ore de play Sau 100 de ore în stand-by Un receptor Bluetooth pentru că se sincronizează cu telefonul Cu smartphone de pe care playezi muzica Sau de unde transmiți ce radio vrei să asculzi uh -huh un buton de play, pauză, rewind și forward, Și evident căștile propriu zise care sunt plasate la capătul brațelor. Deci... Asta în 45 de grame? Da. Dă ochelarii aveau 2 grame dacă n-ar fi pus toată nelorocerea <laughs> deci, asta pe ele. Nu mă, sunt mișto. Deci imaginați-vă perechea de ochelari și capătul brațelor unde se termină brațele în spatele urechii, acolo sunt și căștile care transmit prin, prin vibrații mini-vibrații. Direct în os. Direct în cap, cum ar veni direct uh, sunetul. Și... Transmit, mă rog, muzica, sunetul Direct prin noi, o claritate excepțională Care entuziasmează oamenii uh, oh Inventatorii God, Da <laughs> Mă rog, și urmează o mulțime de până, <laughs> Te entuziasmează până la bip no. Da What is Astia sunt oameni, inventatori au ieșit cu ochelarii și pur și simplu au ieșit pe stradă, au oprit tineri și le-au zis, ai puneți puneți-o să vedeți cum se aude. Și ăștia sunt, au niște reacții formidabile, pentru că sunt pur și simplu entuziasmați de cum se aude. Cum se aude? E, nu putem să redăm exact sunetul, evident, pentru că se aude, cum ziceam, direct în cap, dar... Inventatorii au făcut, de fapt, constructorii sistemului, că sistemul e, mă rog, n-a fost inventat acum Au făcut o demonstrație simplă, au pus perechea de ochelari pe o cutiuță goală de carton Care a acționat ca o cutie de rezonanță ad hoc Și avem așa Vibrează, practic, Apoi da. you da. and... să pui și salam și deșteam. <laughs> Avantajul <laughs> e evident că atunci când îți o ochelarii, urechile rămân libere și continui să auzi și ce se întâmplă în jurul tău, ceea ce e super safe. Asta apropo de campania Mono a Mono, de, la de la Radio 21. Uh, designerii au cerut o finanțare de 50.000 de dolari ca să înceapă producția. Nu că i-au primit. Au primit, țineți-vă bine, 1 milion peste 1.400.000 de, de dolari și mai au 8 zile de finanțare. Deci răspunsul publicului A este fost, wow. fascinant. Da, formidabil. Bravo, foarte frumos. Cred că Ioana, imagine, dacă asta. e bine dispusă, pune pe Facebook <laughs> filmulețul. 8.49, taxi, WhatsApp de dimineață, deșteptarea la Europa FM. Taxii, nu mă unde vrei, ori unde și mergi, știu bine că voi fi, ok, vreau să cred că nu mai pasă Nu mă unde vei, tu-mă tu, unde vei, nu mai crea nici viorile S-au corzile din ziua în care ai plecat S-au fiș și toate florile, s dus culorile, Doamne de când stau supărat și acum luminile pe un par să se stingă Trebuie să fac ceva că placa nu se schimbă Scri poezii pe note, dar nu schimb nimic Că tu nu o să te-ntorci dacă e vreun hip Și zic, ea, vreau mândru ca să recunosc că îmi lipsești Acasă nu-i acasă decât tu nu ești Oh, no, no, no, no. Pe care-i am Dacă-i cheltui într-o zi să cred că e mai bine Fără tine m-aș minți Trece pentru o oră Sau poate jumate fericirea lipsa ta E o raritate a. Dragă taxi Vreau să-ți dau Aparatul peste cap Dar să nu-mi spui și tu Te rog că să mă încuața Am căutat destul Acum du -mă unde vrei Că tot nu știu adresa ei Și zic yeah, Prea mândru ca să recunosc Că îmi lipsești Acasă nu-i acasă Oh no no no Și acum doar eu Prefer să iau din club de clube parcă vreun torneu Am încercat să schimb și mobila Și hainele și viața Tot cu tine minte Mă găsește dimineața Nu pot sta și fost doi Și acum doar eu Prefer să o iau din club clube parcă vreun Radio voting la Europa FM după știrile de la 9.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 Cu orange afacerea ta nu intră în vacanță. Iați abonamentul Orange Pro 26 pentru mici întreprinzători și ai 250 de minute plus 500 de MB internet în roaming. Iar dacă alegi telefonul Alcatel Pop 4, primești un bilet de avion dus-întors oferit de Alcatel către o destinație la alegere din Europa. Detalii în magazine și pe orange.ro. La cărciuma de la drum vin și premiile acum. Timișorana te răsplătește cu 3 milioane de berți direct sub capac sau cheiță și 1000 de euro zilnic. Căci unde de evoie bună, și premiile se adună. Detalii pe beretimișorana.ru pentru cei peste 18 ani. 10, 11, 12, 12. Când pleci în vacanță, nu trebuie să-i cu tine. Ia cardul tău, viza. Sunt peste 400.000 de, de ATM-uri în Europa care acceptă carduri Visa. Retrage bani așa cum te-ai obișnuit. Mai multe informații pe Visa.ro La Taco au început reducerile de vară. Te așteptăm cu ținute actuale de vară, reduse cu până la 70%, dar numai pentru puțin timp. Economisești acum până la 70% între 7 iulie și 17 iulie 2016 cu reducerile de vară de la Taco Fashion. Așa stă bine! Am mai trecut un an și tot n-am schimbat acoperișul Cât e metru pătrat? Cât să fie, un metru lungime pe un metru lățime. Pentru dumneavoastră știu ce trebuie Calitate, siguranță, anduranță Reține Bilca, preț bun, sistem complet pentru acoperiș 9 metru pătrat Și peste zeci de ani tot la fel va arăta Bilca, pentru detalii și oferte Intră pe bilca.ro S-a întâmplat vreodată să rezervi o cameră standard și când ai ajuns să-ți facă upgrade la una cu vedere la mare? Sau să primești scaun cu spațiu mai mare pentru picioare în avion deși nu ai plătit pentru asta? Cu Lidl Tour poți să simți aceeași emoție cu fiecare călătorie rezervată. Descoperă vacanțe cu upgrade surpriză de la Lidl Tour și rezervă-ți vacanța pe wwwlidl tourro Lidl Tour. Meriți să fii surprins! Gândește la rece și profită de reducerile de până la 500 de lei la aparatele frigorifice Arctic. Comanda acum de pe EMAG combina frigorifică Arctic capacitate 331 litri clasă A+, cu rafturi de sticlă, sistem antibacterian și 5 ani garanție la doar 1199 lei. Arctic. Tehnologia de acasă. EMAG. Online va fi mereu simplu. Mașina ta te ajută să vezi unde parchezi? Sau știe să evite obstacole? Sau se conectează automat la telefonul tău? Dacă nu, atunci nu e o mașină suficient de inteligentă pentru tine.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 Știi că e bun la metro? Între 7 și 10 iulie Ai pulpe de pui fragedo, dezosate, proaspete, fără piele La 16 lei și 49 de bani kilogramul Filet somn african, proaspăt La 32 de lei și 99 de bani pe kilogram Și ananas, calibru mare, origine Costa Rica La 7 lei și 99 de bani pe bucată Vino în magazin să descoperi și restul ofertelor Oferta este valabilă în limita stocului disponibil Detalii în magazin Accesul în magazinele metro se face pe bază legitimație de client Tati, mi-ai promis că vă asta și cu toții la picnic. Da, fetița Tati. Oprim chiar acum într-o benzinărie Lucoil. Cum, Tati? Picnic la Lucoil? Da, serios. Cumpărăm de minimum 70 de lei cu Card Club Lucoil și putem câștiga cumpărături de 100 de lei pentru un picnic. Yeah! Cu Vara asta ocupăm marea Europa FM live pe plajă pe 29, 30 și 31 iulie de la ora 19:30 Vino și tu pe plajă între Venus și Saturn să cântăm împreună cu Antonia Carla String, Loredana, Lidia Vuble și Adi Sâna, Delia, Fly Project, Punk, Smiley, Voltage, Andra, Proconsul, Nezle fan Bizar, Grimus, Stop și Zdup, vița de vie. Bar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 Bună dimineața, este ora 9! Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bine te-am regăsit, George! Bună dimineața tuturor! Zi frumoasă, cu maxime între 23 și 31 de grade. Vor fi ploi de scurtă durată după amiază, izolat la munte. În București, acum 20 de grade, maxima va fi de 29. Mergem mai întâi în Dallas, Statele Unite, unde poliția a reținut doi suspecți după protestul violent în care 11 ofițeri de poliție au fost împușcați de lunetiști. Patru ofițeri au murit, șapte sunt răniți. Dintre aceștia, doi sunt în operație, iar trei în stare critică. În Dallas, dar și în mai multe orașe americane, au loc proteste față de uciderea doi bărbați de culoare de către ofițeri în Louisiana și Minnesota. În urmă cu puțin timp, șeful poliției din Dallas, David Brown, a declarat că printre suspecții reținuți este și o femeie. Ea se afla într-un Mercedes și a avut loc un schimb de focuri cu forțele de ordine. În mașină erau doi suspecți îmbrăcați în camuflaj. Femeia le-a spus că vor muri mai mulți polițiști întrucât sunt bombe peste tot în centrul orașului. Poliția este în alertă, echipele de deminare investigează un dispozitiv descoperit la locul unde a avut loc un schimb de focuri cu femeia reținută. În țară, la Târgu Jiu, selfie-urile cu turiști cocoțați pe masa tăcerii sau nunțile sub poarta sărutului vor fi interzise. Operele de artă din ansamblul Constantin Brâncuș vor putea fi admirate în continuare de turiști, dar de la distanță, ne spune mai multe Lucian Popescu. Autoritățile din Târgu Jiu vor să monteze senzori care să-i țină pe curioși la distanță de masa tăcerii, coloana infinitului și poarta sărutului și să le protejeze. Dorus Strâmbulescu, directorul centrului Constantin Brâncuș, spune că turiștii vor putea vedea în continuare ansamblul de monumente, dar vor fi eliminate situațiile în care vizitatorii le atingeau sau pur și simplu se suiau pe ele. Încercăm să diminuăm accesul la opera, încât să evităm astfel de evenimente de nu să se urce pe masă sau uh, să atingă coloana și așa mai departe. Asamblu Brâncușian este o operă de artă și trebuie tratată ca opera de artă de valoare universală. În următorii ani, monumentele lui Brâncuș vor fi monitorizate și cercetate cu o aparatură de ultimă generație. Să fac cercetări amănunțite la poartă și la masa tăcerii. Se dorește crearea unei baze științifice amănânțite a tot ceea ce înseamnă materialul și reacția lui în timp. S-a montat stație Meteo, care analizează factorii de mediu, factorii climatici. Șoferii din București, prinși fără centura de siguranță, nu au fost amendați ieri de polițiști. Au fost, în schimb, invitați să asculte povești despre cei care și-au pierdut viața în accidente rutiere. După cum relatează Florentina Mihăiță, polițiștii au început o campanie prin care încearcă să-i determine pe șoferi să poarte centura de siguranță. 10 de șoferi care au trecut prin piața universității din capital au fost opriți de polițistele de la brigada rutieră pentru că nu purtau centura de siguranță. Le-au spus că de data aceasta nu-i amendează dacă acceptă să viziteze o expoziție cu scaune auto rămase după accidente rutiere. Scaunele botezate supraviețuitorii pentru că doar ele au scăpat în urma accidentelor de circulație, au fost instalate într-un cort pe esplanada cu statui de la universitate. Lângă fiecare scaun se află o pereche de căști, iar șoferii au ascultat povești despre cei care și-au pierdut viața în accidente rutiere la semafor. Iar Sorana a profitat de ocazie să scape de semnalul sonor. A tras centura peste mine și a dat drumul la muzică. Apoi a răsuflat ușurat și la verde am pornit din nou. 3 metri. Atât am mai mers. Unul dintre șoferii prinși pe picior greșit a mărturisit că de regulă poartă centura de siguranță, numai că de data aceasta avea probleme cu mașina. Am două accidente care centura m-a salvat. O, să o port tot timpul. Sunt mulți care poartă copii fără centură. Campania Tricies, Centura Păcălești Viața se desfășoară în București până pe 18 iulie, apoi se va muta și în alte orașe, Constanța, Iași, Brașov, Cluj și Timișoara. Anul trecut în România, cel puțin 1800 de oameni au pierit în accidente rutiere. Mulți dintre ei nu purtau centura de siguranță. Absolvenții clasei a două a susțin astăzi pro ultima proba examenului de bacalaureat. Cea la alegere. Rezultatele parțiale vor fi afișate marți 12 iulie. În aceeași zi vor putea fi depuse contestațiile iar rezultatele finale vor fi cunoscute pe 16 iulie. Manuela, mulțumim! Sport Luca Pastia! Până dimineața, Franța a învins cu 2-0 Germania și va juca finala campionatului european pe care îl găzduiește. Arbitrul italian Nicola Rizzoli a dictat penaltii la ultima fază a primei reprize după un hands comis de Schweinsteiger în urma unei centrări în care ul german. A fost un moment confuz. Mulți dintre jucătorii nu au înțeles secunde bune ce s-a petrecut. Griezmann a transformat lovitura de la 11 metri. Tot atacantul lui Atletico Madrid a reușit dubla în minutul 72 după o ieșire neinspirată a lui Neuer. Lipsită de Hummels, Chedira și Mario Gomez. Germania a avut posesia 65%, dar nu și-a creat prea multe ocazii mari de gol. Să mai spunem că Antoine Griezmann este cel mai bun marcator al Euro 2016 cu 6 reușite. Franța va juca duminică de la ora 22 la Paris, finala cu Portugalia. Mulțumim, Luca! Vom avea radiovoting imediat!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 9 minute ascultați Europa FM, urmează Radio Voting. Vom trăi experiențe interesante luna asta la Radio Voting, o să ascultăm tot felul de piese. Azi avem o premieră, o trupă românească e în premieră la Europa FM. Vlad... S-a îndeplinit visul S-a deschis pas su poarta surprizelor Să intre B.U.G. Mafia Da? E piesa aia cu Ne face un cadou? Pe coastă e... <laughs> Trupa B.U.G. Mafia A lansat și în urmă cu ceva vreme cadou. O piesă, n-aveau videoclip Băieții, dar um, Au solicitat fanilor lor Tot de imagini uh, Din timpul concertelor și nu numai Au realizat un videoclip împreună cu aceștia ce a fost lansat ieri și am zis hai să ascultăm și noi piesa la radio, să vedem dacă le place ascultătorilor noștri sau nu. Uh -huh. Așadar, vă așteptăm la 0372 069599 Difuzăm piesa imediat și vrem să ne spuneți dacă vă place sau nu vă place pe coastă cu BG Mafia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 Kaufland are pentru tine oferte fresh. 40% reducere la toată gama de înghețată aloma și 15% reducere la toată gama de legume congelate ca să țărânească. Kaufland. Trăiește fresh!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 îsta până la 70% între 7 iulie și 17 iulie 2016 cu reducerile de vară de la Taco Fashion. Așa stă bine. Acum că ți-ai făcut afacere, e timpul să o promovezi. Uite niște termeni pe care trebuie să inveți: înveți. B2B, ATL, BTL, CPC, SEO, PPA.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 Vara asta, toți vorbesc fotbal Dar la Bila, tu ești subiectul principal Cumpără cu Bila Card până în 10 iulie Și la fiecare 150 de lei cumulați Primești câte te voucher de 10 lei Plus șansa la unul din cele șase weekenduri La mare sau la munte împreună cu familia Hai la Bila! Detalii în magazine Bila! Exact pe gustul meu Gândește la rece și profită de reducerile De până la 500 de lei la aparatele frigorifice Arctic Comanda acum de pe Eman combina frigorifica Arctic capacitate 331 litri în clasa A, cu rafturi de sticlă, sistem antibacterian și 5 ani garanție la doar 1199 lei. Arctic, tehnologia de acasă. Eman, online va fi mereu simplu!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 140 de ml la doar 17,79 și de la o cremă de brânză pufoasă 140 de grame la doar 3,99. Mega mași inspirație pentru inima casei tale Pentru orice rețetă sau achiziție de 10 lei, în vara aceasta catena ți oferă relaxare, ori la teatru, ori la mare. Prin tragere la sorți poți câștiga 40 de sejururi pentru două persoane în luna august la Eforie Sud și 480 de bilete pentru două persoane săptămânal la Teatrul de vară Herăstrău. Campania se desfășoară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 La Mega Image și Shop Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Cât doar mega? În perioada 8-10 iulie ai! Cotlet de porc fără os gustul românești la doar 18,79 kg. Roșii gustul românești la doar 2,99 kg. kg Și vin roze, guș, busuiacă de bohotin 750 ml la doar 8,99 lei sticla. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image. Mai ales Europa FM. Pentru că îmi place foarte mult selecția muzicală și ador matinalul de zi cu zi. Muzica bună și veche și nouă, știri. Europa FM. Pentru că întotdeauna poți la muzică de calitate și poți afla informațiile utile atât despre ceea ce se întâmplă în țară, cât și în afara țară. Vedeți de milioane. Toată ziua ascultăm Europa FM. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine. 9 18 minute Radio Voting. 0372069599. Ce am zis? BG mafia, nu? pe coastă. Da, ai zis Biuji mafia, dar înainte să dăm drumul la piesă, nu vrei să dăm uh, informația de Ba da ba, da ba da ba da. Se circulă îngreunat pe autostrada Soarelui, pe sensul către Constanța, din cauza unui accident pe podul de la Cernavodă la kilometrul 146. Da. Trei autovehicule implicate, trei persoane rănite, luană de mașini de 3 km. 3 km pe podul de la Cernavodă. Da. e oprită, adică nu aveți nicio șansă dacă nu încercați să, să o luați pe banda de urgență, a. că nu e o soluție. Circulația oprită, coloana măsoară 3 km a Da, deci mai bine trageți pe dreapta la benzinerie dacă sunteți în drum și aveți cum, trageți pe dreapta la benzinerie, mâncați în îngheță țică, o de minute. De minute. Da. Și ascultați Europa FM. Da. Da. Radio Voting 0372 069599. Așteptăm să se încălzească Să ajungem pe coastă Că ne e dor de vară De-a doua noastră casă Unde trăiești de parcă timpul te așteaptă Și muzica nu se oprește niciodată Sirenele se danseze iar pe coastă Pirații să se adune La mare să o trezească În fiecare dimineață pe la șapte Să asta A fost cea mai tare noapte Dar ce-o venit dacă vrei să-i zici așa Nu înseamnă că nu-mi pasă Dar mereu va fi așa Oricât ai planificat Viața nu-mi cât ți-o dă ți o dă rău, nu contează cine ești Așa că vreau să se încălzească O merg, coastă, merg cu de soare ochi soare, ochii să lucească, cească Cu sentiment adiere De vânt, vreau cele mai frumoase Forme de pe pământ Și ce rotund, tot asta am în gând La aproape 40 Iubesc ce fac, ce sunt se mai mult decât un rapper -am cercat să nu am să nu-ți iei un clișeu Gen mafia Dar se zice că băieții se maturizează mai Târziu probabil că ea așa, uite copilul mă Eu Că desfac am i-a pere, pe mine, asta e O prime dăm jos, am ajuns la promi Avem echipamentul pregătit, boxele și ele Gata asta să redea, pași, pitul, vorbe grele, zic hey! Hey! Să cadă hainele de pe femei 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 casa, unde 2 1 2 Muzica nu se oprește niciodată Sine ne lese, se danseze iar pe coastă Pirații să se adune, la mare să trezească În fiecare dimineață pe la șapte Să jucă asta a fost cea mai tare noapte Oarele se aspet în primul apel Cine e cu noi, se împrăștie, ne Pe la terase sau pe plaje. Vei să meargă, mafia e din nou la mare Neagră. Succes masă, că ne pasă, A aici, ne-a să pe să falsă, Acum lasă, lasă, să la Să umple la sentimenzi zic, Indecent, promâncele la mare, toată ce geamantane, au doar m de stoare. Exipțează drive Nu sunt impresionat cu poezii naive Și câteodată o iau singur pe ale, mi mulțime Dar mai des mă vezi legiune Aici suntem întotdeauna Ca casa, Aici pe castă Perifiera Românea să se încălzească, să ajungem pe coastă Că ne e dur de vară, de-a noastră casă Unde de departe, timpul te așteaptă Și muzica nu se oprește niciodată Sirenele se danseze iar pe coastă Pirații să se adună, la mare să frezească Fiecare dimineață de la șapte Să asta Chiar și noaptea căldura te lovește în față Hai să mai zuminăm apă de foc cu gheață Cele mai tari fane, cei mai tari fane Întâlnim bară de fare, tradiție, ani și ani Nu, nu, nu stăm la VIP și se batre recorduri Pe casele de pe parcă la mare e cam beca, Nu se întoarce vorba acasă, cât de mult ne-am hidratat Cine ce versat a La microfonul tele, dau să sperii belele Parcă când la ultima ora vieții mele se audă departe În zare peste noapte România ceva aparte Nu-i nimic pe lumea asta la fel Ca viața ce o am în cartier Poate doar 10.000 de vor strigând Mafia tare În timp ce soarele este pe din mare Așa trebuie să se încăzească Să ajunge pe coaste Că nu e unde de vară În pe doua noastră casă Îndepriezi de parcă timpul de așteaptă Și muzica nu se oprește neversendancezeneapcoasta că hai că stai un experiment <laughs> interesant Bici Mafia la Europa FM am ascultat pe Coastă v-a plăcut sau nu v-a plăcut spuneți-ne la 0372069599 Alexandru e cu noi bună dimineața Alexandru Bună dimineața Salut Alexandre! ia zi Uh, să vă zic parola Nu mă, uh, no, no, no, mă zine no, no. dacă ți-a plăcut piesa Asta, B.U.G. Mafia oh. Ți-a plăcut sau nu? Relativ Relativ Deci e, îți place sau nu îți place Că asta cu relația Da sau nu? Una din două Ziceți da, hai Hai da, da. că merge gata, mulțumim Ia să vedem, mergem mai departe 0372069599 Bună dimineața Alo A... Leu, bună dimineața Bună dimineața Băgați muzie, nu mai băgați vorbele, băgați modern talking, băgați... Ha, ha, că trebuie să-i înzapte la modern talking Aha, deci Și la nu, si nu, CCC. Nu. No, no, no, no, no, no, nu! Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Băi, nu, măi... Ștefan... tu ai făcut, stai un pic, Leutul ai făcut cumva armata la Măgurele în 1986? I-am închis. Închis, închis. i am închis, a? I-am închis, i-am închis că am vrut să trec la Ștefan. Da. E zi, Ștefane. Uh, Ștefan, uh, bună dimineața! Eu, nu, dimineața, nu, Melodia asta. Odat no, bine, nu. Ne no, place melodia asta. Hai să vedem. Uh, Mircea, bună dimineața. Bună dimineața. Muzica românească e traf, mai ales mafia ăștia, de ăsta, seracii. Hai Da. Vaia, vaia Condios. Vaia vaia vaia Așa vaia. tată, vezi Luca ce ai făcut? Să-l rugăm pe George să facă radio voting și cu Vaia dios. Gata, mâine. Cu povre diabla. Nu mâine, nu fi <laughs> nu, nu <mă> <laughs> Filip, bună dimineața. Bună dimineața! Să trăiesc! Era mai bun un, uh, un dublu sau nimic. Un dublu Aha. sau nimic. Deci nu, -ți nu place. mafia. Nu-ți place. Am înțeles. Că și premii erau buni în chiprite. Am <laughs> înțeles. Costel, bună dimineața! Costele, salut! Bună dimineața! Să trăiești. Era și timpul să mai și eu o piesă de radioghemașca. Nota 10. Felicitări. No. este frate, a luat o până acum. Bravo. E foarte bine. Eu sper mai multe. Ștefan, bună dimineața. Bună dimineața, dragi mei. Eu vă ascult de când de existat. De Ca când eram mic practic. Păcat de Dumnezeu să a, Dumnezeu te -a, Dumnezeu te -a bine, am trecut o Gata, merci frumos. <laughs> Florian ești cu noi. Bună dimineața. Salut Floriane. Bună dimineața. Uh, Unda și de la mine. Mulțumim de la Florian. Iar, mulțumim tare, mult. Uh, Elena, bună dimineața. Bună dimineața. Nu. nu? Dar dați nu, dați cu Gica Petrescu, mai frumos este Gica Petrescu decât Biugi Mazia. Acum nu știu ce să, să nu zic. mergem așa departe, dar vaia cu Dios, <laughs> cred că ar fi o soluție. Dorina, bună dimineața. Bună Dorina. Bună dimineața, un mare dat de la lunedaara. Mulțumim tare Muline mult. Bună, și pe Aurelian, bună dimineața. Salut. Salut, băieți. Ia zic. Uh, foarte frumos Și îl salut pe uncul meu din București Care văd că Costel a intrat și-l în direct Ia uți frate aici Întră toată familia direct la Europa FM Și chiar din Reșală îl salut și îl pup Și îi doresc toate cele poate Bravo Aurelian Și daia dedicație o melodie cu Biugi Mafia Ia căzut un Ia sărim butonul Ia mă sărim butonul Ia mă sărim butonul Ia mă sărim buton Așa îl avem pe Să tablele de pără Ca ne concentrăm imediat Pe Dan Bună dimineața Dan Bună dimineața Dan din Clos Așa. De poate B.U.G. și să cânte și altceva Nu numai da, da, bip, bip Păi e fără bip, ai văzut că e fără bip Deci îți place piesa da, sau nu? Da, da, astăzi Bravo, bine, mulțumim, Cristi, bună dimineața Poți să spun ceva, este da, egalitate, 6 la 6 Ia să vedem, Cristi Luptăm, bine, luptăm, bine, luptăm, bine, luptăm, bine, luptăm bine, și câștigăm da, Lăsați-l și pe da, Cristi da, Păi tu vorbei da, peste da, el Da, da, da, bine, Cristi, da, da, da Tu Liviu, bună dimineața Da, nota 10 Nota 10, Gabriela, bună dimineața Bună dimineața. Da, și pe când și un paraziți. Bă, uite, vezi, eu un început și păi pe, pentru toate. Ei. Un paraziti, Paraziții. Uh, Marius, bună dimineața. Bună dimineața. Un mare, un mare daj. Daj. Păi da un mare da. Cine, cel puțin că l avem pe Chelu, care cântă cu Smiley, tot difuzăm. Da, da, da. Nu, deci am avut și paraziții. Semi paraziți. Că... Mihai, bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Uh, nu cred că Dimash are ce să se la Europa FM. Asta e altceva, asta e altă discuție. Nu discutăm despre asta. Dacă ați sau nu? Nu. bine, asta Mulțumim tare mult. Costi, bună dimineața. Ah, l-am pierdut pe Costi, dar nu nimic că l-avem pe Tudor. Bine venit, Tudor. mulțumesc pentru că ați acceptat propunerea de ieri. Da, am câștigat-o și cu propunerea ta. Zi, asta i da sau nu? A zis nu. că nu, nu. Bine, mersi, Tudor Mulțumim tare mult, Tudor Simona, bună dimineața Bună dimineața Bună uh, uh, Da Ok. Și am dedic ios socrului meu că e lui Ias La mulți ani <laughs> da, Ce, ce socrul tânăr aveți da. uh, Mulțumim Mircea, bună dimineața Bună dimineața Salut Mare noroc M-are curaj de a avut da. să propuneți. Da, dar merge, da. uite. Deci 12 voturi la 8. M hai să vedem, hai să mai luăm vreo câteva telefoane. Uh, Ionuț, bună dimineața! Bună dimineața. <sus> Salut! Bună dimineața, băieți. Ascult Biugi Mafia de când s-a lansat, și într-adevăr nu este o trupă care să fie promovată pe posturile de radio, dar vă promit că... Da, să intrat în continuare. Ei. Nota 10 pentru. Nota 10. Ionuț, mulțumim. Andrei, ești cu noi. Bună dimineața. Dimineața bună. Salut. Salut. Dumitru Mafia nare stofă de Europa FM. Da. Dar piesa se place? No, no. Okay. Nu, nu. Nu place. mulțumim tare mult pentru telefon. Uh, Cristi, bună dimineața. Bună dimineața, are ritm, are vers, are tot ce trebuie. Pa place mare are Da, bine. Am înțeles. Și hai să luăm și pe Dan, bună dimineața. Salut Dan. Bună dimineața, un mare da. Salut, un mare tare. da. Hai să ne oprim. Mulțumim Dan. Mulțumim de altfel tuturor celor care ne-au sunat astăzi. facem radio voting și luni și mâine Luca, dacă vrei. <sus> hai să luăm. cât e scorul. 15 pentru și, 5 cu... și 9 împotrivă. 15 la 9. Ce zici, ma? te Eu sunt Mafia. Da, la Europa FM. La Europa FM. de tot, nu da. mă așteptam. Mulțumim pentru experiența de astăzi. Lasă că o să mai facem de luni încolo. Uh -huh. Mai pregătim. Revenim 9 și 29 de minute. Imani money don't be so shy. Ascultăm în Bună dimineața!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 Și 32 de minute, don't be so shy Imani am ascultat Mă gândesc la Teddy că e în drum spre mare Către plaja Europa FM Și cu accidentul ăsta, Teddy, te salutăm Știm că o să-ți placă radio și o să ne asculti Vă reamintim, se circulă destul de greu Pe autostrada Soarelui, pe sensul către Constanța Din cauza unui accident pe podul de la Cernavodă De la kilometrul 146 Implicate în accident Trei mașini, trei persoane au fost rănite Și coada de mașini în urmă Cu câteva minute era de vreo 3 km. Hai să vedem dacă mai dăm o vacanță cuiva astăzi din cei care s-au înscris pe, pe site-ul Europa FM. Ai păcălește-l tu acum. Zica că ai venit, ești la gară cu gâsca. Ia. <laughs> Hai să răspundă. Alo? Alo bună dimineața, mă scuzați ah. pentru deranj. Ați fă, făcut o solicitare ah. pentru o vacanță? Alo? Vă sunăm de la agenția de turism. Ați făcut o solicitare pentru o vacanță de o săptămână la Marea Neagră? Mulțumesc frumos! Ce? <coughs> <coughs> Mulțumesc da stați jos! Vă rugăm, așezați-vă acum, respirați, beți un păhărus cu apă. Mulțumesc frumos, pentru ce? Mulțumesc pentru telefon și pentru ce? Urmează să mi spuneți. Ah, uh, uh, Vreau să vă spun că vă costă 4.500 de lei. <coughs> Pardon. Da, interesant. Ioana, din Galație, da? Da, da. Ioana, ești în direct la Europa FM. Ai câștigat o vacanță la mare pentru că te-ai înscris pe europafm.ro FM.ru? Eu, eu! Eu! No! galerie Băi, a Eu! Eu! Eu! băiatul și cu cățelul nostru în mezinul familiei. Mezinul cine e? Băiatul sau cățelul? Cățelul. Da, da, da. Și băiatul de ce n-a zis nimic? Da, și băiatul de ce latră? Cățelul se nu știe ce se întâmplă că el o să rămână acasă o săptămână singur. Ioana, felicitări! Îți mulțumim o, pentru că te-ai Mulțumim. Și sper că ți-am făcut o, o, nu știu, o surpriză. O surpriză drăguță. enormă! Da? Uh -huh. Auzi, Mulțumim, da, Ioana, da. da, Ioana, da, Ioana, dar ne ascultai, adică cum te-ai prins? Da, vă ascultam la radio. Da, N-am făcut nimic, da. Bine, băi, ce înseamnă să asculte atât de multe <laughs> M-a anunțat, anunțat copilul că, mama, sună pe telefon, dar e un număr pe care nu-l cunosc. i Dar cum să-l ții minte? Suntem de la FISC. Da, da. Noi da. suntem da. Ioana Bravo. Cu alte cu cu alte cuvinte, ca să înțelegeți, pe lângă toate concursurile noastre din fiecare dimineață, când dăm o vacanță în fiecare zi, nu? Dacă vă înscrieți pe europa.fm.ro, uitați-vă vineri dimineață, vă puteți trezi cu un telefon care să vă trimită la mare. Pentru o săptămână. Ceea ce noi i rău. 9 și 35. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa.fm I made it the good I shall have for Așa s-a iubim, Așa le-a fost dusit, Și iată povestea, Așa! Ăștia au fost holograf Romeo și Julieta, că alții n-avem, uh -huh. nu de alta. 9 și 39 de minute. n mai dat de mult cu cercetătorii britanici. Ce au făcut? Nimic. Au făcut o cercetare la Universitatea din Londra și concluzia lor este că, pardon și virgulă, caprele ar putea fi, capra ar putea fi nouă câine, cum ar veni, din punctul de vedere al relației dintre om și animal. Da. Deci, bine, acum... Orice capră în America e doggy style, deci pe undeva. <rășe> <rășe> și sunt Aici... foarte umane când fac unele dintre ele. <rășe> Cumva reacționează Aura, la ce Da, Dar stai să explic de ce. Oprește da. puțin creaturile. Te <rășe> rog. Da, deci în cursul, în cursul cercetării, caprele au fost supuse la niște teste care presupuneau să ridice un capac, mă rog, să parcurg un labirint, ceva, ca să o o recompensă de mâncat. Om, nom, nom. Uh -huh. Și în momentul în care au făcut testul atât de dificil încât caprelele nu puteau rezolva singure, nu puteau ajunge singure la recompensă, caprele s-au uitat către oameni cu aceeași privire rugătoare cu care se uită câinii către oameni când dau când aceeași problemă. Și cercetătorii spun că în cursul evoluției specii umane Și alte specii de animale Vor putea, vor căpăta un rol din ce în ce mai pregnant Poate precum câinii Caprele sunt candidate de prim rang la acest rol Spre deosebire de oi Care oi ziceau comportament neofobic Nu știam ce înseamnă neofobic, dar înțeleg că este, le frică de orice și se adună în turme și nu privesc niciodată... nou, nu? Dar le e frică de orice. Da, de nou, cum ar veni. Deci, o capră pe postnecățel. Ia zi, în timp ce caprele, sunt, cu... caprele sunt curioase Ea. și au tendința să exploreze, să vadă ce se întâmplă, sunt... te vezi, zaf cu o capră... Acum, de maidanezi înțeleg că ți-e frică, dar de capre... Niciodată. Da. Mai bine o capră care te alergă decât una care stă sau Asta a fost Marc Anthony Noi ne apropiem de final Dar fiind vineri nu plecăm fără Culinaria la Europa FM Ah, culinaria, ce drăguț E sezon de pepeni Oprește-te rog caprele alea Deci să se Uite la capre A descoperit un canal cu capre Așa, deci culinaria E sezon de pepeni și, sau mă rog, începe sezonul de pepe, deoarece încă mai sunt de pepe de ăștia turcești, de Grecia, dar în curând o să apară și aia românești o să fie pepeni peste tot și mă gândeam să vă spun cât de, sau mă rog, să vă reamintesc, dacă nu știați, ce face. Iona? A, închide ușa, ah, închide ușa câteva moduri de a mânca pepeni altfel decât în mod obișnuit, că lumea desface pepenele și lura care moment. e foarte bun. Da. da. pepene roșu cu telemea, asta știai Luca, da? da. Cu brânză Asta știam și eu. eu. știai Foarte bun. Pepene roșu cu frunze de mentă și uh, chili, ardei iute? Nu. No. A? Ia să încerci, Luca. Cu praf de da, da, da. cu chili. Da. Foarte bun. pepene galben cu sare și miere? Asta a învățat-o de la Adi Hadean, Aha. În urmă cu mai multă vreme E cu slow cooking? Cu sare grunjoasă Da, sare grunjoasă Îl desfaci Nu, să nu pune cetățenii acasă Sare eu odată <laughs> pe pene, <laughs> nu. Că nu, sare mai e grunjoasă așa mm -hmm. Dar se lasă la frigider Un timp Pui mm -hmm. sare, pui miere Cureți, scoți sămbării și lași la frigider ore și după aceea mănânc. E o combinație foarte interesantă de dulce și sărat. Direct în piață mă duc. Da, e foarte. Bun. Poți să mai încerci un lucru, pepene galben, pe care să presari zahăr un pic și să pui un rom de bună calitate. Asta, și zahărul să fie brun. Da. Și lași la fel în frigider o Și mănânci-l și după a voi ce ai mâncat. O, mai bine ca să te mă... înțelegi ceva, al pui într-o clătită cu ciocolată. Ha. Că așa dacă nu e prea dietetic Adică nu, nu da. e dietetic Mai și slăbești bun. Dar într-o clătită cu ciocolată Mi-e ăla da. da. cu mentă și cu ce îmi place Și ăsta cu rom, de bună. Calitate, bună. Cât, la, cât ai avut răbdare să-l lași la... Cam o oră lași Nu mai mult, că după aia se mai rău mm -hmm. nu. Și ce-ai făcut ora asta? Ce da. să faci ora asta? Te-ai gândit un pic Verifici romul. Da. <laughs> faci un mojito <laughs> Sau poți să arunci peste niște linguri de înghețată Poftim De vanilie da. Nu că că merge mai bine, ciocolata. Ma, de de da. Asta. Man, nu voiați să dați ceva cu carne cu Gata, mă, mergem direct la piață, la pepeni. O, uh -huh. mm. după o idee de Vlad Petreanu. El a simțit <laughs> pe asta cu pepeni. Pe da. Deci ne lăsăm de-a urma, practic? Si-a uh, urma săptămâna viitoare. Nu, dar nouă ne place diversitatea. De ce? <laughs> de ce? Asta. Si-a urma reului în viața noastră. If it means so much to you, I gave you your dreams, 'cause you meant the world so that I deserve to be lifted. Burn, you think I know you're out of control, and that I'm finding all of this from my boys. girl, you're still cold. You say it so I'm just confused as I stand here and look at you From head to feet, all that's for me Go ahead, keep the keys, that's not what I need from you E la Europa FM 9 și 51 de minute. Urmează întâlnirea cu Ciprian Dinu și Europa Express și weekendul? Ce faceți în weekend? Le weekend. V-ați gândit? Uh, da, rezolvăm lucruri personale. Am înțeles. Uh. Da. Uh. Luca, se gândește Rezolv la meciul și... la finală? Da, nu mă eu am finală, duminică seară. Mă rog, nu am mari așteptări de la finala asta, Franța-Portugalia. Dar poate o să fie totuși cel mai spectaculos meci. Dar la cât de dezamăgitor a fost în general turneul ăsta final... Ce ne știe, da Eu mă duc la Brașov La festivalul ăla de fitness ce acolo? Te duci să rez de ei? Sau ce da, e? poate Poate nu o să mă mai recunoaște luni iar Teddy, Așa mult să mănânci? Iar Teddy a plecat deja la mare da, lui Teddy place Încep transmisiunile o... în direct De pe plaja Europa FM La 1 și un sfert astăzi toată pe unul în direct De la mare Ocupăm Marea Numai bine, super weekend bune. asta ocupăm marea. Europa FM live pe plajă pe 29, 30 și 31 iulie de la ora 1930 vino și tu pe plajă dintre Venus și Saturn să cântăm împreună cu Antonia, Carla, String, Loredana, Lidia, Vuleș și Adișina, Delia, Fly Project, Bank, Smiley, Voltage, Andra, Proconsul, Mes Elefant Bizar, Grimus, Stop și Dup, Vița de Vie, Byron, Robin and the Backstabbers, Mogan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 Profită de prospețimea zilei de azi. Kaufland are pentru tine oferte fresh. 15% reducere la toată gama Napolact și 20% reducere la toată gama de cuburi, supe, bază pentru sosuri și condimente friptură magii. Kaufland. Trăiește fresh!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 Nu lăsa pe mâine creditul pe care îl poți obține azi doar cu un drum la bancă. Aplică exclusiv online pentru un flexi-credit și ai dovândă variabilă de la 7,92%. Raiffeisen Bank. Reușim împreună! În vara asta te bucuri de soare, de mare și de super ofertele de la Altex. Ai reduceri de până la 35% la produsele Evolio. Pregătește-te de vacanță și ia GPS-ul Evolio High Speed 5 cu display 5 inch, slot card microSD și harda full Europa și app Date pe viață la numai 219,9 lei, reducere 80 de lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Mașina ta te ajută să vezi unde parchezi? Sau știe să evite obstacole? Sau se conectează automat la telefonul tău?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 Încorporează inovația Whirlpool în casa ta și gătește mai mult și mai ușor. La EMA ai până la 25% reducere la încorporabilele Whirlpool din promoție. Comandă de pe EMA cuptor electric incorporabil Whirlpool cu autocurățare pirolitică, control și capacitate extinsă de 73 litri la 1799 lei. Whirlpool. Sensing the difference. 10, 11, 12, 12... Când pleci în vacanță, nu trebuie să-i chești cu tine. Ia cardul tău Visa! Sunt peste 400.000 de ATM-uri în Europa care acceptă carduri Visa. Retrage banii așa cum te-ai obișnuit. Mai multe informații pe Visa.ro Până pe 13 iulie, cumpărăturile la Carrefour îți pot aduce unul din cele 50.000 de vouchere de 100 de lei pentru articole sportive. Găsește detaliile pe www.carrefour.ro slash aniversare sau în magazine la recepție clienți. Doar pe 8 și 9 iulie ai medalion de somon la 39,99 lei kilogramul, cașcaval clasic Terezia 450 de grame la 7,49 lei și detergent automat Ariel 7,5 kg la 54,90 lei. Iar până pe 13 iulie, vino cu orice televizor sau monitor vechi, cumpără un produs din aceeași categorie și poți primi un cupon de cumpărături de până la 300 de lei. Carrefour. De 15 ani, campioni prețurilor mici.